Okej, okay, jag och välkomna till Abito Nörnes, avsnitt 59 Det här är Nico, tillsammans med Färnan Ja visst! Och ingen Danne, för han har sjuka ner sig Ja Dumt <laughs> Har du gjort något roligt för Färnan? Eh, jo, Det. eller jag vet inte om det är så jävla roligt egentligen Men eh, jag har eh, äntligen avslutat Watch Dogs Jag tror inte mm. jag har nämnt det tidigare nämligen eh, Vad tycker du om spelet när du har avslutat? tråkigt nog så är det inte som spel och huvudstorysätt så är det inte bra. Okej. Okay. Alltså jätte, jätte konstigt att säga, men det, det är jättehoppigt i storybitarna och det är alltså det är inte en bra story riktigt. Okay. Det är ju bara ett äh, alltså det är vad ska man säga, värsta hemdaktionen bara egentligen. Det är typ så här Punisher i Alltså, ja Alltså. Hans systerdotter tror jag det är, blir mördad för att det är någon som är ute efter honom och ska skrämma honom Så går det lite, lite snett Så de skjuter, skjuter punktering på hans bil medans familjen är med i bilen De flippar runt och hon dör Sen, sen så går han alltså batshit crazy för att ha allt och alla som någonsin kanske har nämnt att de skulle vilja göra honom eller hans familj illa. Mm. Eh, så att... Eh, Storrun är inte bra, men jag älskar spelet. Jag vet inte hur man ska förklara det. för att Jag tycker att det är skitroligt och jag kommer att fortsätta spela det. För de andra delarna av spelet, om man säger. Inte Storrun. Okej. Okay. Så att jag tycker att det är ett bra spel. Men... Ja, alltså spelmässigt är det bra, men det finns ingen djupare. Exakt, grind. det är bra gameplay tycker jag. Det är, det är ett väldigt intressant gameplay, liksom hela biten, alltså hela mekaniken i spelet, hur man använder saker och ting och den biten. Men som spel i sig så är det inte, det är, nej, skulle jag säga. Mm. Men jag har större förhoppningar för nästa då. Absolut, och det är därför jag fortfarande sitter och håller spelet aktivt om man säger så. Och springer in och kör, gör lite olika uppdrag, hittar dit och springer runt och. Prova lite online-bitar och så nu istället, fram till att Nästa, nästa spel kommer mm. Sen har jag också, eh, jag vet att det är jättegammalt nu Men eh, Pokémon Jag har provat, det. Eh, jag har läst så jävla mycket om, eh, De har ju eh, hittat hack Och sådana saker i spelet för att få bättre Pokémons och coolare Pokémons okay. eh, Och jag har faktiskt provat ett av de här Och tycker att det funkar, så det är därför jag tänkte att jag måste bara få berätta det Cheater Nej men inte oh, så riktigt <laughs> oh. <laughs> ja, men Det är inte oh. riktigt cheating tycker jag I, I helgen så var jag och sambon hälsar hälsa på hennes föräldrar uppe i Örebro trakten mm. Och eh, vi skulle ut och plocka svamp ja, så, ja men det är sånt man gör ändå Det är bra väder, det är fint Ja men vi åker ut och plockar lite svamp Mitt ute i skogen Och det jag har läst är att Om du tar dig till en öde plats Eller åtminstone enligt kartan i Pokémon Go, öde plats. Det finns mm. inga vägar, ingen bebyggelse Ingenting sånt Och inga naturliga Pokémons Alltså inga här, inga Naturliga vilda Pokémons på kartan Där du är mm. Så att det ska inte absolut inte finnas några Pokémons I den här eh, sightings De, Nej, Den precis. lilla rutan som man ser att man, Det finns någon i närheten eh, Och inte allt för nära byggnader Eller någonting sånt Slår du igång en incense då en sån här, sån här som, grej som lockar Pokémons till dig. Uh -huh. Så kommer du så är chansen större att du kommer att få rare Pokémons. Okay. Och jag tycker att det funkar. För instänsen funkar ju så att var 50 minut ungefär, Ge och ta ett par sekunder. Så kommer du att hitta en Pokémon. Däremot är du där det finns Pokémon, då kan du vara oftare. Och det kommer att vara de pokémonsen som finns. Ja. Uh -huh. Men här finns det ju inga naturligt vilda pokemons Därför blir det random genom alla Pokémons. Oh, nej. Nice. Så chansen är större att du hittar lite mer udda Pokémons. Så, så det har jag provat i helgen och jag tycker att det funkar Jag fick bland annat en uh, Cubone oh, cool. Som jag har inte, jag har inte sett den någon gång tidigare Så att det, det tyckte jag var lite, det var lite häftigt det, det är vad jag har gjort den här veckan. <laughs> det är vad du har gjort? Ja. Då ja, jag har inte gjort så jättemycket roligt. Eh, om man kollar på Facebook så ser man att jag har kollat lite film. Mm. Och det är ju Batman vs Superman, Dawn of Justice Ultimate Edition. Oh! Som ungefär 30 minuter förlängd variation och de har lagt till blod i filmen. 30 minuter? Ja. Eh, Oj! De lägger till väldigt mycket... Som förklarar mer av storyn. Det är mycket man... Alltså när jag såg på biofilmer jag tyckte man fick se typ ingenting av Superman. Ja, ja. Det är mycket mer av hans grejer som syns nu. Okay. Det är inte bara det här uppbyggda hatet som, man tyck som jag tyckte var i biodelen utan här får man ju se hur Clark, alltså Clark Kent börjar frågesätta Batman mer och börjar forska på hur Batman behandlar alla liksom... Sina skurkar Aha. För som man ser i filmen så blir de ju brända På bröstet av mm. Och fan, så bränner de Och när de kommer in i fängelse Så är det dödsdömt Har du ett batman berke bränt in i bröstet Då kommer fångarna ta dö på dig <hållandet> Och jävlar Och det förklarar de lite Och man får följa en snubbe där Han som man får se blir bränd i början där i ja, filmen ja. Och han är ju helt livrädd. För han, han kommer ju bli mördad. Det vet han om liksom. Han, jag har ju märkt. Ni kan inte sätta mig. Bland öppna, Liksom öppet bland fångar. Och massor sånt där. Och Det är mycket väldigt intressant. Och sen är det andra så här plot points. Som man inte fick jättebra förklarat. Som man får mycket mer förklaring. Och på så sätt är ju den här. Ultimate Edition mycket bättre ja, ja. Att Men att alltså får... du får det förklarat Nu i de här extra 30 minuterna Alltså just mm, det här precis. att man Just det här att det, det är dödsdomen egentligen Att få Batman Eller ja, fladdermusen inbränd i sig Ja precis Då okay. såg man ju att han, han har gått Batchit sheet crazy mm, Han har börjat mm, märka folk ja. Nu får man reda på ja, Han tar död på alltså När de kommer in i fängelset, då kommer den personen dö. För att ah. så fort andra fångar ser det, då går de till attack på mot den Ja, ah, ah. han vill inte ha hjälp, folk. Däremot så kan man ju se till att folk blir Ja, ihjälvade. man kan se till ja. att den här kommer inte riktigt levande igen. Aha, listigt. Så förklaras det lite där. Det är fortfarande... Man faller aldrig reda på om Batman vet om det, men han nä, är största nä. agenten. Klar, Kent och vet Batman det, liksom. Ja, exakt. Man tycker ändå att han borde, han borde ju veta om det, och det är väl egentligen... inte det lite... Är det inte lite så de ville framställa Batman i den här... Ny eller i nya Batman, eller hur man nu ska kalla det för... Lite hårdare, lite mera... Jag skiter i... Stuket, ja, eller? Alltså, det här är ju en Batman som inte är rädd för att döda. Exakt, exakt. Och man, fick, man såg ju det i teaterversionen, liksom att han... Knäckte nacke på folk och allt Nu har de lagt till blod, det är ja, inte alls ja. mycket Det är bara två scener som jag reagerade Och just ja, det är blod i den här filmen ja, ja. Så det är inte alls att det är typ liksom Deadpool-aktigt med blod som sprutar <laughs> överallt Utan det är typ, han står in skallen på en Liksom i väggen, ja men då är det blodstänk kvar När ja, snubben glider ja. ner Det är liksom lite mer åt det hållet mm, mm. Och sen är det lite flera scener Där de förklarar lite bättre Det gör de bra blir filmen bättre tack vare det? Nej. Det är fortfarande alldeles för mycket på alldeles för kort tid. Mm, mm. Tänkte säga det, eller det var en fråga jag tänkte ställa. Är att det, det är ingen game-changing liksom i filmen så man får fram. Det är ingenting så här wow, det här förklarar ju allt. Nej, utan du Nej. får förklara att Ja, alltså det du redan har sett och vet mm, lite mm. om, det får du mer förklarat bara. Okej, okay, okej. Okay. Så det är egentligen lite mer smak av det hela egentligen. Det är inte liksom så här. Ja, men det, det är ingenting som verkligen förklarar varför filmen blev som den blev, eller vad som. Nej, faktiskt Nej, alltså, det blir ju ingen ny film. Det är inte Nej. så att den det gick från halvbra till superbra, utan den är fortfarande. Okej, okay, jag gillar ja. filmen. Ja. Det gjorde jag tidigare också, men jag känner att det är alldeles för mycket som händer mm. och det är väldigt mycket grejer som är jättedåligt. Ja. Som <laughs> eh, vad heter det? Jag har det är som alla klagar på som jag störde mig sjukt mycket på nu. det Gjorde inte lika mycket i bioversionen men det är nu när Batman står över och är redo på att döda vad heter det? Stålstolmannen. Liten spoiler. Man de Superman nämner Eller Louis Lane eh, Nämner Namnet Marta Ja Och det får Batman att Så vända Och bara Va? Va? Va? Nej Varför säger du det? Och jag bara Nej Var det så här dåligt När jag såg det första gången också Fast det var så dåligt Du såg det första ja, gången Ja det Jag reagerade var det. på det Så ja. sjukt mycket Jag bara Nej Och sen har jag ju liksom När det blir alldeles för överdrivet Det är också jättesvårt med mm. eh, Speciellt i slutet Men det är det är ju problemet DC har just nu. Det är alldeles för mycket story och grejer på alldeles för kort tid. Och det har jag vi nämnt tidigare också. Både i Suicide Squad och det ser ut som att Justice League kommer bli exakt likadan. Jag hoppas att eftersom alla ska få egna filmer, i alla fall Wonder Woman och Batman, Aha. att där trappar de ner när de, så de bara kan fokusera på dem. För det är ju de delarna som är bra. När de är var för sig, Batman och Superman och det där. Men så fort det blir allting tillsammans, då ska de helt plötsligt sprida ut allting på... Alltså, de ska göra så mycket hela tiden. Mm, mm. Och när jag såg filmer på bio så tyckte jag att jag gillade, vad heter det, Lex Luthor jättemycket. Ja, ja. Det gör jag inte längre. Nej. Och vad jag irriterar mig på den rollen nu när jag sett det igen. Oj, alltså, det, det, det är ju verkligen en, Det är lite av en vet, game changer så Eftersom att jag, så vitt jag vill komma ihåg Så tycker jag att det är en Genialisk roll Jag tyckte också det när jag såg den på bio Men när man ser den andra gången Då ser man alla brister Okej okay. Och det jag, Nej, jag tycker det, det är intressant take Men jag skulle vilja ha En mer seriös Lex Luthor ja. En mer uttänkt Han är bara vrickad, alltså det är som vi nämnde, jag tror vi nämnde det i eh, det avsnittet också, att han är ju en liksom en blandning av Lex Luthor smarta med Jokens galna. Ja, visst. Och nej, det jag fick jättesvårt med det i just nu när jag såg filmen igen. Ja, ja. Jag tror inte det har någonting med förlängda att göra Utan det är bara det, det jag har sett igen som Ja. ja. Vad trist hårt. verkligen För jag kommer ihåg det som att vi tyckte det var riktigt Det är nästan så att jag måste Kolla på filmen jag med igen alltså Bara för att för att Det gör mig nästan lite Skrämd så För att så, eller Han kommer ju antagligen att vara med igen Tycker man Ja precis för, Just för mig så Slog det alldeles fel och vill ni höra på, vad heter det, våran recension från Bion, då är det ju avsnitt 38 ni ska kolla in av här RS. Ja, absolut. Som det, det heter just Batman. Så gå in och lyssna på det och nu vill höra vad vi tyckte då. Och så får ni ta det här med liksom att nu när jag har sett igen att alla de här luckorna som man förbisåg då för att det var det nya, det var... Liksom då då man in i det här glädjeskuttet att oh, det är en ny film och man har lite rosa glasögon ja, men ja. när jag sett det igen och verkligen suttit mig ner och kollat nej det är alldeles, jag gillar lite honom men det är alldeles för stora luckor som mm, mm. gör att jag köper inte honom på samma sätt längre nej, nej men, ja, men det är ju, det, är ju skit, det är ju, lite roligt är det absolut att höra att det, ändå är, ja. att det ändå blir skillnad om man ser den fler gånger om, om inte mm, annat det är klart det är klart man får se mer av det då, dessutom och är det några och... av er där ute som faktiskt har sett den en gång eller sett den fler gånger får ju jättegärna skriva och berätta om ni har samma känsla av det här. Precis som Nico säger, att det, det, om det är någonting som ändras eller någonting som inte blir, är bra nu efter andra eller tredje gången när jag har kollat på den, det vet man aldrig. Får ni jättegärna skriva in och berätta. Och Men som sagt, Ultimate Edition, jag rekommenderar ändå den för att få alla de här... Ska man se filmen, den har samma problem som vanliga Men du får lite mer av det här bakgrunden Som är faktiskt Jag gillade det, det de la till Det kändes inte så här påkrystat Utan det kändes som att ja, det, det gav lite mer Ja, liksom, ja. Krydda men, men på det, det förklarar ändå varför Alltså Det är bra grejer och Men det är inte konstigt att inte vara med i första Om man säger så Nej, precis, Nej. utan det är lite mer Man förstår lite mer, men Allting sägs sig lite själv ändå i filmen. Utan, men här får du det liksom påskrivet på papper. Liksom. Ja, ja. Ja, men all, allt det hade man liksom kunnat lista. Hade man led, redan listat ut själv. Ja, okej. Okay. Ja, det låter ändå, det låter ändå som en, en bra liksom, ja, extra material om vi säger så. Mm, jo, men det tycker jag. Eh, sen skaffade jag, vad heter det då? Origins Access. Ja. Kostar ungefär 40 kronor i månaden. Och då får du ju lite gratis spel. Mm, mm. Och då tog jag ner först Mass Effect-serien. Och började spela Mass Effect 1 igen. För jag tänkte, jag vill spela igenom hela den serien. Ja. Men jag tycker inte Mass Effect 1 är bra längre. Oj, oj, Jag tycker oj. det är skräp. Oj. Ja, alltså jag är jag kommer ihåg att jag gillade första spelet, tappade andra spelet. Ja. Nu har jag försökt spela första spelet och det är så dåligt. Det är du, skräp. Du, du går över gravar och bara liksom ja. du, du bara spottar liksom hejbildt. Alltså visst story och sånt där det gör den ju mm. bra. Mm. Men gameplaymässigt är det ju helt förstört. Ja, alltså det är skit jag förstår dåligt. vad du menar dock <laughs> Så oj, oj, oj. jag nu Eftersom jag redan har spelat Mass Effect 1 En gång, mm. så ska jag nog hoppa över det Och hoppa direkt in på tvåan För det har jag ju bara spelat några minuter av ja, ja. För där har de ju ändrat Just det här vapen Att göra det lite mer att det en re, Mer shooteraktigt, att det ska mm. kännas bättre och det är det, det. Nej, det kändes bara så fel att spela ettan. Jag tyckte inte om det alls. Jag, jag ska ju helt ärligt säga att när jag spelar igenom ettan är ju faktiskt... Jag valde helt fel svårighetsgrad för det spelet kan jag säga. För jag valde någonting... Jag, jag är inte en sån spelare som håller koll på andra människor samtidigt. Så nej. som du måste göra i Mass Effect 1. Egentligen, du måste ju beordra dina kompanjoner att göra saker. Mm. Ja, för att lyckas på ett snabbt och smidigt sätt. Jag är inte en sån spelare, men det, det, tvåan, det har bara spela några timmar in i tvåan visst är det så att den går över mera till det att liksom faktiskt inte behöva bry sig på samma sätt mm. jag, för, jag för mig i alla fall att det är så, så att det, det, det, jag förstår vad du menar med att det blir konstigt och kryssat när man liksom spelar det flera gånger om, när, när man inte är en sån spelare på det viset Nej Nej det är ju bara någonting som sa nej, men nej. Jag, jag gillar liksom, jag skulle ju vilja Spela igenom serien mm. Så jag hoppar nog över till tvåan ja. Men eftersom jag blev så besviken på det så kände jag att Jag vill ha ett Jag vill sitta och spela på PC lite med mus och tangentbord, Men jag vill inte sitta i alla de här multiplayer spelarna där man nej. får råpisk Utan jag vill ha ett singleplayer-spel Och jag, hitt, jag vet inte om så jättemånga För jag gillar ju typ Halo och sånt där Mm men då kollar jag upp crisis för det finns också där på Access som är gratis. Mm. Ja, mm. Eller ja, 40 kronor i månaden, men då får du hela serien. Ja. Och började spela crisis 1. Och det är faktiskt ett väldigt bra shooterspel. crisis är ju liksom när det kom ut så har det alltid varit, liksom det här är det de försöker trycka på grafiken, att det här är mm. det snyggaste som finns ute just nu. Och jag tycker att det ser, även första spelet Som kom ut 2007 Ser helt okej okay ut ja. Visst inte fläckfritt Men jag tycker det funkar Alltså Fighting liksom den här Första personsvyn och skjuta och sånt, Det funkar fläckfritt Det är jätteskönt och vapnen och allting Grejen med Crisis är att Du är en soldat som är en speciell vad heter det? morph suit, eller vad man ska säga. Mm, mm, mm. Som där du har olika krafter. Du kan antagligen, och det kan du ändra när du vill. Så ja, du kan antingen ha mer armor Du kan vara hårdare. Hoppa högre. Slå hårdare. Skjuta hårdare. Eller så kan du springa snabbare. Eller bli osynlig. Huh. Uh, det här: all, det enda som inte. Alla liksom har en alla Det finns en energimätare Som alla följer mm -hmm. Sen tar de ju olika din, din, och När du har extra hård armor Då är det ju för varje skott Som den här mätaren försvinner lite Och sen laddas mm -hmm. den upp När du inte blir skjuten igen eh, När du vill skjuta hårdare Eller hoppa, ja men då är det varje gång du gör det Som den minskar Springer snabbare, ja men då är det så länge du springer Så minskar den, släpper, då ökar den Osynlig, ja men då är det osynlig en stund och sen blir du synlig och då laddas den upp. Ja, ja. Men det funkar väldigt intressant för hur du vill tackla uppdraget. Okay. För du sätts på en ö och du möter Nordkorea. Nord -Korea, det. Är. Och så ska du liksom in i basen och liksom ta ner några filer från datorn. Du kan gå in och skjuta allt som rör sig och bara döda allt. Eller så som jag gjorde, jag satte på mig osynlighet Smög fram Men då sen har man ju den där mätan Så du får hålla koll på den När den kommer ner på rött ja, men Då kanske jag måste gömma mig bakom en tunna Liksom bli synlig Och hoppas att ingen går förbi och ser mig mm. Sätta på osynlighet igen och gå vidare Och det tyckte jag var väldigt intressant Och det gjorde det väldigt roligt Att spela det spel, Att jag kan själv välja hur jag ska göra det Sen blir det ju skitsvårt ibland När du har typ 16, eller vad är det? Du har 67 gubbar, du har två pansarvagnar och en helikopter i luften och du ska försöka smyga in var ja. och mätan går väldigt fort när du är osynlig. Även skjuter du ett skott, då blir du synlig på en gång för då dör mätaren på en gång. Åh, oh, okej. Okay. Det är lite så, så, det, så här: blir du upptäckt så kan du inte vara osynlig. Typ. Nej, då måste du springa iväg en bit, bli osynlig och sen hoppas att ingen ser det. Okay. För de som fortfarande ser det när du är osynlig. De kan fortsätta skjuta på dig ja, ja. Men det är väldigt intressant Så jag, körde jag har kört mycket tekniken Blir osynlig, går runt ett hörn Se så jag bara en i sikte Knäppa honom, då vet jag att det blir synligt. Mm. Men då ökas Den ökas ganska fort Ändå mätan mm. Så innan nästa person hinner fram, då gör jag mig osynlig igen ah. Antagligen så backar jag undan Eller så vet jag att ja, men Jag kollar på kartan, ja, men det är ingen just nu ja, men Jag knäpper honom också och sen kan jag vänta på att den laddar upp Gör musin och går runt hörnet Men ibland funkar inte riktigt det Utan då blir man påkommen Och då kommer man till det som är lite problemet här Headshot, då dör de på en gång ja, Skjut ja. dem i kroppen Och de tål hur jäkla mycket som helst Jaha Så det är det som är så jobbigt att Är de för många runt dig Då är du ganska troligtvis död ja. Visst, du kan, kan ändå så att du skjuter hårdare Men då har du inte din armor För blir du, när du blir synlig mm -hmm. Då går den automatiskt i din armor Svårt okay. mätat och slut den automatiskt i armor okay. För att då är du beredd att I början skjuta Då tål det lite mer Men eftersom de aldrig vill dö Så jag har blivit jäkla duktig på att skjuta headshots nu Jag blir lite tvingad av spelet För att annars känns det som att de aldrig dör Ja, ja, ja, ja. ja. Det är ett problem med spelet det funkar, alltså. det är ju bara att jag måste bli bättre på att skjuta och försöka sikta huvudet Men det andra problemet med spelet har är att det är väldigt långa transportsträckor okay. För du är på en, en bas och sen måste du springa Men då är det ju, patru de patrullerar i skogen Det är roligt ibland att ja, men det är mörker ute, det kommer en patrull Ja men jag gömmer mig buskarna och tar ut dem en efter den. Men när du har stött på sju sådana patruller Bara för att komma till nästa uppdrag Nästa bas Då blir det lite tjatigt Ja men så, då, blir, då blir det ju långdraget på något uh, vis Så då blir det att jag hellre typ hoppar ner i vattnet Och simmar under ytan för då ser de inte mig Och så bara simmar den så långt som möjligt tar mig upp, tar en grupp och sen går vidare uh, Men jag, jag gillar Crysis Jag kommer fortsätta spela Och det finns massa olika fiender Först har de vanliga soldaterna De här koreanerna Sen har du några, de har, då har de börjat Fått så morph suits så, Men inte lika bra som dig Så du, de, är, de är lite osynliga Men tänk Predator att man ser konturerna När de närmar sig Ah typ Halo, uh, oh vad heter han Ja ah, precis Fan. Ah, okay. uh, Och uh, Orbiter Tänker du på dem där Ja ah, uh, så heter de nog Och då måste du först höra dem Och så ser du ingen, då vet du att ah, men Nu är någon med suit här Då är det bara du gör dig själv osynlig och då börjar du se de här konturerna framför dig. Och då är mm -hmm. du bara att skjuta. Eh, sen blir det lite alienaktigt och sånt. Att det börjar komma rymdval och sånt. <laughs> de har jag, håller jag just nu på att jaga så jag har inte mött dem än så jag är inte jättelångt in i spelet. Så vi får se hur de är. Men eh, det är Crisis kommer fortsätta för jag tyckte det var väldigt roligt. Och just efter att jag får hela serien tekniskt är det nästan gratis. Mm -hmm. Så då är det ju bara att köra på. Liksom. Ja, ja, varför inte? liksom men det är det jag har nördat. Ska vi gå in på nyheter? Absolut! Imorgon onsdag är det Playstation Meeting. Playstation Meeting är en presskonferens som Sony håller i Nordamerika för att berätta om framtiden för Playstation- det här vi förväntar oss kommer att avslöja nya PS4 Neo och den mindre modellen av PS4, alltså slim-varianten. PlayStation Meeting kommer att börja 21.00 svensk tid, alltså den 7 september. Och ni kommer att kunna se presskonferensen live. Ni får väl kolla om den, ni som lyssnar nu. Ja. Ni hittar den på live.playstation.com eller på playstation.blog. Så där kommer jag sitta klistrad och kolla förhoppningsvis ser väldigt fram. Jag hoppas att vi kanske får se något nytt spel eller mer av de spelen som är på G i alla fall. Absolut, absolut. Sa du vilken tid det var? 21.00. Ja, då kommer nog jag också sitta klistrad skulle jag tro. Bra det. Eh, nu meddelar Telltale Games att den första episoden av The Walking Dead säsong 3 kommer att släppas under november. Den tredje säsongen heter A New Frontier och utspelar sig fyra år efter den första säsongen och vi får följa Clementine som nu är tonåring. Det var Dead, A att Series, A New Frontier kommer att släppas till konsoler, PC och mobiler. Jag älskar ju den det serien så jag ja. ser ju sjukt mycket fram emot det här. Och eh, jag sett lite bilder och, och lilla Clementine har ju växt upp. Så vi får se, det, det är ju väldigt sköna val och sånt man får göra. Och nu någon blir tonåring Ja, vi får se hur jag spelar den. Jag har ju kört lite i med henne. Man kan ju inte vara snäll mot alla. Nu när man är tonåring kanske man åker på spö eller något. Man vet ju inte. <laughs> så länge jag inte behöver dödande hundar och sitta och grina igen så är jag glad. <laughs> ja. ja, men det, det ska du väl släppa. Jag, jag Kanske. Gearbox Software har meddelat att det kommer att släppa en remaster av Duke Nukem 3D. Den heter Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour och innehåller även ett nytt kapitel som skapats av Alan Blum och Richard Gray som var med och designade originalspelet. Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour ska släppas i PS4, Xbox One och PC den 11 oktober. Hmm. Det, det är ju... Ja, det är drygt en och, månad dit. Då. Ja, och du tog ju inte upp det, men du har ju skaffat att du upp Ja, upp Ja, det är det, det liksom... Det, det, det försvann ibland det hela, men det, det är en av dem... En av dem, så jag tror att det är den första så här, collector edition jag någonsin har köpt i hela mitt liv, tror jag. Eh, nu ska vi inte hypa det här allt för mycket. För att vad jag har köpt... Eller, kan, kan dra hela historien. Jag var på Loppis i Uppsala... Här för vad är det? Ja, det är förra veckan eller var det för, förra veckan? Ah, skit samma. Och gick runt där och kikade på lite grejer. Det var mest skräp tyckte jag. Men jag gick runt och tittade lite här och tittade lite där. Det finns alltid någonting kul att kika på. Och så <laughs> mitt på ett litet, litet, litet, litet bord där, mitt på torget, så ser jag att så här. Vad fan är det där? Det ser ut som en så här. Du vet, de här gamla. En, en box liksom för, för spel. Jag tänkte jag gå fram och titta där. Men, men vad fan är det där? Det är ju någon slags. Här, vad, vad heter de när de, de har gjort sån avbild av någon Till en liten statyett med bara huvudet liksom Va, Det kommer inte att ihåg vad det heter Men det är ja, skit samma. Ni, ni förstår vad jag menar Det är liksom ett huvud avgjutet Och så brukar man ha dem stå på en pedestal Så här, ja det är skitcoolt eh, det är i alla fall eh, Duke Nukem Forever mm. The Balls of Steel Edition Precis, och ni som <laughs> känner historien om Duke Nukem Forever Det är ju det spel som tog 15 år att släppa, och mm. eh, det blev inte så jätteväl om taget <laughs> när det kom. <laughs> och jag var ju bara tvungen att köpa det här, så jag frågade faktiskt personen bakom bordet vad, vad, det, vad det kostade. Eh, jag gav 20 spänn för det, så att jag tyckte att det var värt det. Ja, då är det eh, värt det. <laughs> det coola av allt tycker jag är att när jag kommer hem och faktiskt öppnar kartongen, så visar det sig att allt är orört. Ingenting är öppnat överhuvudtaget. Spelet är fortfarande inplastat. Man får med en liten serietidning. Jag, liksom, jag börjar öppna den lite försiktigt och känner att den här har inte varit öppnat tidigare. För att, du vet, annars brukar man kunna öppna upp dem fullt ut. Mm, den här har inte öppnats upp och liksom dragits i mitten så att de liksom stannar uppe. Utan den här är liksom helt ny. Okay. Så att, jag tycker det är lite coolt jag, jag ska ta fram spelet och spela Men jag har inte Det är alldeles för många andra spel än så jag, den, den får vänta en liten stund till Men jag ska ta fram det och uh, spela igenom det Det är bra att vänta på för att få höra vad du säger ja. <laughs> Just eftersom att man har fått höra så himla mycket alltså det ändå, Jag har aldrig spelat något Duke nuken spel Men jag har hört talas om det hela tiden så här fram och tillbaka Om att det är spelet som aldrig blir klart Det är spelet som aldrig kommer hit och dit Mm. Nej, nu, ska vi, nu ska vi se vad, Om det faktiskt är rätt Att det är så dåligt som, <laughs> som alla säger Ja det är bra det. Ny, Nyligen släpptes Deus Ex Mankind Divided mm. Nu meddelar Square Enix att det första materialet Till berättelsen i spelet kommer att släppas Den 23 september mm. Det kallas System Rift Här kommer vi få se Adam Jensen Återförenas med Frank Pritchard System Rift är en del av spelet Season Pass som kostar 12 dollar att köpa separat. Så det är väldigt snabbt att de får ut ett DLC. Eller hur? Det, det, det, det, det är inte, har inte varit ute alls länge. Nej, typ en månad blir, blir det då som det <laughs> har varit innan det kommer första DLC så det är kul. Ja, ja verkligen. verkligen. Jag har hört väldigt gott om det spelet så det är kanske är någonting man ska få ta upp i framtiden. Det ser ju riktigt det ser ju riktigt coolt ut också dessutom. Jag är jättesugen på att skaffa det. Mm. Så att vi får se. <laughs> Tidigare i år släppte Microsoft och Remedy spelet Quantum Break till Xbox One och Windows 10. I mitten av augusti meddelade Remedy att de kommer släppa Quantum Break via Steam samt att spelet kommer i en fysisk utgåva till PC. Tanken var att den skulle släppas den 14 september. Men nu har det blivit framflyttat till den 29 september. Den fysiska utgåvan kallas Quantum Break Timeless Collectors Edition. Den kommer att kosta ungefär 40 euro. Och förutom spelet innehåller det även en Blu-ray där vi får följa med i arbetet av spelet. En bok med konceptbilder samt soundtracket till CD. På CD. <laughs> det här är ett spel som jag är lite sugen på för kom kommer ju till Xbox One och det ska ju finnas tydligen en, en serie man kan titta samtidigt så spelet, man spelar lite och sen mitt i allt så är det en live action serie, sen hoppar man in i spelet igen och det låter väldigt intressant att det är liksom ja, både spel och tv-serie i ett så ja, jag är lite sugen ändå, vi får se För en tid sedan bekräftade Devel Devolver Digital utvecklingen av Shadow Warrior 2 det är en Flying Wild Hog som arbetar med spelet och det kommer komma till PS4, Xbox One och datorer. Nu har volver bekräftat datum för spelet till PC. Det, formelle, det formatet kommer Shadow Warrior 2 den 13 oktober. Uh, ja, det har väl typ släppts nu ganska snart då, eller om det ska snart släppas eller ha släppts uh, Shadow Warrior 2 i alla fall till konsolerna och det ser riktigt häftigt ut. Det är så här first person- Crazy action spel. Tänk, typ, tänk lite domaktigt fast du kan springa runt med svärd, och du kan pistoler, du har hur, hur stort arsenal av vapen som helst. Och varje gång du hoppar in i en karta så är den eh, randomized. Så okay. du allt ser olika ut beroende när, alltså, varje gång du hoppar in på då. Oh, så jävlar. även om du hoppar in på en gammal karta så kan liksom allting ha byts skepnad. Så det är lite mm, coolt mm, mm. Men så det är, det det är helt... alltså det är mot, online mot varann eller är det singleplayer som Ja, Nej, det är single Doom? player och co-op tror jag. Okej, ah, okej. Okay, okay, ja. Så du ska bara springa runt och slakta demoner i och ah, göra okay, med sjuka okay. vapen helt enkelt. För jag tänkte annars, det lät lite, lite som typ Unreal Tournament annars med liksom massa galna vapen och så. Men då är det, mera, då är, då är det precis som du sa, lite mer domaktigt fast med mer och coolare vapen. Ja, uh, lite så som mm. jag har förstått det. Jag har inte spelat första, men jag har kollat lite in Shadow Warrior 2 ja. och det ser lite intressant ut. Ja, absolut. så Sony Oblivs Entertainment har meddelat att alla som vill kan testa Outer Watch till PS4 och Xbox One den 9-12 september. Hela spelet, förutom Competitive Play, är tillgängligt att testa under den här tiden- det kommer att finnas en klient att ladda ner från den 9 september och sedan startas gratis helgen klockan 13.00. Man behöver inte ha Playstation Plus för att testa spelet under den Nej. perioden. Om du spelar Xbox One måste du ha Xbox Live Gold. Oj, okej. Okay. Så play, alla som har Playstation kan gå in och testa det. Men Xbox, ni måste ha Xbox Live Gold. Men det är gratis att testa spelet i alla fall. Det är ju, det är ju lite konstigt. <laughs> Kan man, tycka, kan man ändå tycka, jag, jag kan ändå tycka det Det är ja, lite konstigt är det Det är lite snålt av Xbox, jag vet inte om det är någonting I grunden där men Xbox, de har ju alltid kört Att du måste ha guld för att köra Online så... ja, ja. Ja. Men det kanske är just därför Det skiter sig och just därför Xbox måste ha Plus så För att du faktiskt ska få Kunna komma online på det viset Så du skulle kunna ta ner ett spel Playstation har ju det också nu för tiden Så jag vet inte varför de kan det plötsligt bara Men vi kör gratis och Xbox inte kan det ja, ja. Men det är mm. väl någonting där i bakgrunden ja. Som man inte får reda på Säkert någonting, men jag vill ändå påpeka snålt Tycker jag <laughs> Faktiskt ja. uh, Nintendo har bekräftat ett nytt spel I Pikmin-serien till Nintendo 3DS Det handlar om en sidescrollande äventyr Spelet heter bara Pikmin än så länge och det planeras släppa till Nintendo 3DS under nästa år. Det är oklart om det här är Pikmin-spel som Shigeru Miyamoto pratade om förra året. Jag vet att det är en väldigt stor serie, jag har själv aldrig spelat den, men ja, nu kommer det till 3DS. Men det kommer även ett till 3DS-spel som jag ser väldigt fram emot. Nintendo har bekräftat att det kommer släppa en variation av Super Mario Maker till Nintendo 3DS. Det innehåller 100 banor som är designade av Nintendo och olika utmaningar. Och så kan man naturligtvis bygga, bygga egna banor med samma verktyg som vi hittar i Wii U-versionen. Det kommer gå att byta banor med varandra lokalt eller via Street Pass. Super Mario, Super Mario Maker kommer att släppas till Nintendo 3DS den 2 december. Och det här är precis, jag vill inte, jag vill inte vara tvungen att köpa ett Wii U för att. Det enda spelet som jag verkligen ville ha- Det var Super Mario Maker och äntligen kommer det. Visst, det kommer att vara en jättenerbantad- Men jag kan bygga egna banor- Och äntligen spela, liksom, hitta på eget. Och jag ser jättefram emot att få spela det här, äntligen. Så 2 december ser vi fram emot. Det här är spelen till Playstation Plus för september. till PS4 är det Journey och Lords of the Fallen. Till PS3 är det Prince of Persia, The Forgotten Sands och Datura, även här kommer också kunna ladda hem Journey. Och till PS Vita är det Badland samt Amnesia Memories. Badlands fungerar också till PS4 och PS3. Och här är det definitivt Journey. Jag har inte spelat det spelet men jag har bara hört gott om det så det är definitivt ett spel jag kommer ta ner och testa. Square Enix har bekräftat ett datum för den fysiska utgåvan av den första säsongen av senaste Hitman-spelet. Hitman The Complete Season kommer att släppas 31 januari nästa år och kommer att kosta 60 euro. Den här utgåvan innehåller alltså allt material från den första säsongen. Och det finns en bonusmaterial som en dokumentär om arbetet med Hitman och spelets Soundtrack. Cool. Du då, du, du har gillat Hitman-serien. Är du lite sugen på det eller...? Alltså, jag har, jag har gillat konceptet i spelet för att mm. det, det är ett sätt som jag... Eller, jag vet inte om jag romantiserar det mera så, om man nu ska förklara det på det viset. Men jag skulle vilja spela spel på ett sätt jag tror man spelar Hitman. Eller de nyare åtminstone. Jag har spelat de jättetidiga spelen, men inget av de nya. Så att jag är jättesugen... Men tiden finns verkligen inte just för tillfället. Men jag gillar konceptet just det här att smyga, snika, behöva vara listig, försöka verkligen tänka igenom saker och ting. Mm. Så att det, det kan vara, jag är jättetaggad på allt nytt som kommer till det spelet. Men vi får se om det faktiskt finns tid att prova på det dessutom. Mm. Det så. Eh, sista nyheten vi har är att Sony... Och Polyphone Digital har med att Gran Turismo Sport blir förtjänat. Vi har tagit det svåra beslutet för att flytta fram lanseringen av Gran Turismo Sport till PS4, säger Kasuniro Yamachi. Anledningen till beslutet är att det behöver mer tid att arbeta med spelet innan det är färdigt. Gran Turismo Sport kommer nu att släppas under 2017. Vi får ingen mer konkret datum än så. Och det här är exakt samma problem som de hade förra gången och skulle spela det. Och vi tog upp det i något avsnitt här att det vi fick se av den senaste trailern var att det såg exakt lika klonkigt och eh, problematiskt som tidigare Gran Turismo-spelet. Och det, det gör mig ont i hjärtat som under PS2-eran var Gran Turismo det bästa spe, sp, sp, bilspelet utan tvekan för mig. Och sen kom det ett till PS3 och nu kommer det här till PS4 och det verkar inte funka längre. De behöver en ny start helt enkelt Ja eller Snarare så att varför inte bara Ta i ordentligt från början Om det faktiskt är så Att de behöver mera tid Alltså, Det är lättare att göra, att göra det bra från början Om man tar i hårt som fan Alltså med när det ska släppas mm. Men jag tror det... de, försöker, de försöker för mycket också För det är ju samma ja. sak Som vi pratade om tidigare Det är det här med interfacet Själva mm, mm. menyn och det Ja. det är De lägger alldeles för mycket tid på sånt skit ja. Och liksom ta foto på bilarna I olika bakgrunds, Liksom med olika bakgrunder ute i skogen mm, mm, mm. Det här är ett bilspel Vi behöver inte allt den här skiten Ja jag är jättenyfiken alltså På, på när, var och hur Man faktiskt Alltså vilka använder det Ja det är jag, jag vet alltså, jag, jag, jag, ska, jag, jag vill inte alltså, trampa på någons tår Alltså men och för det, det är en cool Feature så men det är ju coolt i fem minuter. Mm. Och på PS4 det är för, visst på PS, PC. Mm. Men på PS4 det funkar inte lika bra där. Nej, nej men visst är det så. och Jag jag, eh, jag gillar bilspel och så. Absolut, det gör jag. Nu har jag inte spelat många på, på sistone så, men jag, jag gillar ju bilar och jag gillar bilspel och jag vet vad jag tycker om med bilspel. Och det är ju körandet. Mm, och bra körande däremot, eller, dessutom. Inte sitta och titta på... alltså Jag vill ju hellre att de jobbar med att man ser bilen bra invändigt. Alltså de bitarna, att man får till det perfekt. Det, det köper jag absolut att man lägger ner mera tid på. Men lägger man ner mera tid bara för att få ett flera bakgrunder att lägga bakom din bil när du ska fota den. Ja, då... Mm. Eh. skulle jag säga. Lägg ner mera tid på verkligen körandet i sig. Alltså det som jag alltid har fastnat i bilspel det är det ska det ska vi se grafiskt snyggt ja, rent det ska snö alltså, det ska se skit snyggt ut det har alltid mm, jag fastnat mm, mm. för det gör dem riktigt bra i många bilspel. Ja. Körkänslan ska det ska vara roligt att köra. Jag bryr mig inte om att det är verkligstrogut det ska vara skönt att köra bilen. Ja. Jag ska känna att jag har fäste på asfalten med rätt däck, jag ut eller är ute på snö is. Ja, då ska jag kunna jag ska känna skillnad. ja, ja exakt, exakt. Och sen är det, att det ska vara roliga banor att köra. Det är de tre som intresserar mig. Ja. Att ha andra som de håller på att lägga till hela tiden. Det ger inte mig något nöje alls. Jag förstår inte den delen. Nej, nej, visst. Nej, det, det köper jag absolut. Jag, det, jag tycker du har helt rätt där. Mm. Men det var nyheterna. Ska vi hoppa in i ämnet då? Ja, men visst. Och det är ju tv-serie vi ska prata. Det här avsnittet Ja eh, Första frågan Kollar du mycket tv-serier? Eh, ja, det jo Även om jag tycker att det blir jättelite tv-serier numera Att jag har tittat jättemycket mera förut mm. Så jag tittar fortfarande en del tv-serier, det gör jag Men det är väsentligen mindre än vad det en gång i tiden har varit Om vi säger så eh. Eh, Hur ser du på dina tv-serier då? Eh, du tänker vart snarare ja, eller var, hur ja. Är du en alltså som ligger i sängen och kollar via telefonen Eller sitter ah, du... Ah, du tänker så ja, ja ja Nej, men det är mest datorn Vi har ju, jag och Sambon Jag får ju ha min stationära in i våran lilla skrubb Och där inne, det, det, där inne vill man sitta och titta på serier Så att vi <laughs> använder Sambons eh, laptop Och kollar lite, ja pff, Överallt annanstans i lägenheten i stort sett Det är ja, soffan, ja. det är Matbordet, det är köket Det är sängen, ja Det är hela kitet. Det, det funkar bra, serier är en sån sak I alla fall i mitt liv och i sambons liv, Där Det är tidsfördriv när man är ensam Och Även när man är flera så att säga Man kan så laga mat tillsammans och kan man ha Någonting på i bakgrunden Helst Och, och att föredra är ju någonting där vi båda två redan har sett För då kan man liksom spejsa ut lite grann Och hålla på med Maten eller det man nu håller på med mm. Så att Det, nej, det, det, nej, ja, vi, det, det varierar Men eh, Överallt är väl svaret då ja. eh, Själv så Jag har ju slutat titta helt På tv Alltså. Det som går via tv-utbudet man säger så. ja, ja nej, men det Jag klarar jag inte av eh, Reklam längre nej, det, ja, Vi har faktiskt inte en tv Hemma <laughs> alls det, Och det är helt ärligt, jag har nej. inte en tv Och jag har inga tv-kanaler, alltså jag skulle inte ens kunna koppla in en tv om jag ville. Ja, ja. Så att... nej, för jag har ju tv i alla rum som går ja. nästan. Och det är ju, men jag har ju bara baspaketet från lägenheten ja. liksom. Ja. Men det går inte. Jag jag bara, oh, det här är en serie. Nej, nej. <laughs> en reklam in och jag är redan speles. Så jag ja. sitter ju och kollar allt just nu på Netflix. Det är ju mm. det, det är där jag får mina serier och eh, HBO Nordic då. Ja. Och för det mesta, ibland... Eh, Kollar jag i soffan Men det är väldigt sällan mm. Utan oftast är det antagligen på telefonen Eller på tv när jag ligger i sängen ja. Där, För att koppla av Men för det mesta är det telefonen Ja precis som du sa Man står och lagar mat ja, men då kollar jag Jag sitter och äter Ja men då kollar jag Men det är alltid mm. på telefonen för det mesta ja. Jag är även en sån som jag ser jag verkligen gillar Och måste följa Alltså första gången Då kollar jag igenom det ja, på TV. Ja Sen brukar jag, jag, kollar ofta om serier mm. Men då är det typ, jag har den på telefonen På sidan av och sen sitter jag och spelar typ FIFA eller något Exakt. För då har jag, FIFA är Inte jätteroligt att spela själv Det funkar liksom, bara vara sysselsatt Och så kan jag ha halvt koll på serien Så det är ja, mest ja. det så jag brukar mina serier Men absolut, det mesta är via telefonen det, Jag har ju precis samma grej som dig där Alltså, förr i tiden När... Eh... När jag både spelade mycket som fan mm. eh, och <laughs> tittade på serier mycket mer. Eh, jag spelade ju Vov WoW förut ja. så när, när jag pluggade. Det var det bäst. <laughs> var det bästa jag visste att eh, slå igång eh, The Big Bang Theory i bakgrunden. Ja, ja. Och låta den alltså Jag la in, jag körde ju VLC som uppspelningsprogram på, ja. på datorn. La in, alltså hela ett 4 säsong. Och så bara slog igång första, sen var det bara upp med bov och så mm, ja, och Så du hade det. bara så sån bakgrundsljud? Ja visst, och jag hade bara ljudet i lurarna och under, nu, är det här, nu är det här länge sen ska jag säga, för det är alltså över fem år sedan i alla fall Minst sen jag sist kollade så intensivt på Big Bang Theory Men <här> då, alltså jag kunde allt mm. Det, och, eh, Big Bang Theory och eh, eh, Two and a Half Men Alltså det var, det var läskigt där ett tag Två och en halv i alla fall För där kunde jag höra En Alltså en Vad heter det En line av typ Jake mm. Och bara såhär Ja ah, nej men det är säsong tre Någon, mm. Alltså det första tre avsnitten kunde, kunde absolut aldrig namnen på avsnitten Eftersom att jag bara la in Hela säsongerna mm. Men jag kunde säga Alltså vilken år ah, Det var helt sjukt där ett tag För att De gick ju bara på repeat Alltihopa i bakgrunden Så att Jag har gjort samma sak det, Och det det, fun det funkar på något mm. vis Jag vet inte varför men... men det har blivit väldigt mycket nu säger jag för min andra skärm till datorn ja, ja. Alltså mycket av mina serier som jag förbrukar Det är på lilla skärmen Där har jag att serien via Netflix mm. Och på mm. den lite större skärmen Där sitter jag och spelar ja. Spel som man inte behöver vara jätteengagerad Alltså Diablo där man bara kan ja. sitta och klicka Man går runt Ja men, men spel där man vet vad som händer Eller ja, spel precis. som man vet vad man ska göra dessutom ja. Man kan liksom avslappna att sitta och Hålla in och bara döda lite fiender runt om sig Och så kan jag sitta hela tiden och snegla över På den andra skärmen Exakt, exakt Eller vice versa Alltså det blir lite så här: Där behöver man ju ha ett spel som inte Eller som är lite förlåtande på det viset Eller att mm. du kan det tillräckligt bra För att det ska vara förlåtande ja. Och en serie gärna som kanske är lite förlåtande också Just att du har sett den några gånger Eller någonting i alla fall du vet vad som, vad som händer För att man missar ju ändå de här Lite djupare bitarna Om man mm. håller på med annat ja precis, så det blir ju När det spelar så, då är det ju bara ser man redan avsett sett Ja, exakt Och sett ganska mycket också ja. <laughs> Men det blir lätt så, för man fastnar på något vis Alltså just det här tv-serier för mig Det är någon grej så här som jag, aldrig, jag har väldigt sällan haft Någon film till exempel som har haft Samma innebörd för mig Som tv-serier Nej. För serierna kan jag kolla om gång efter gång efter gång. Alltså jag tror inte, jag kan nämna en enda film, tror jag det är, nu. Som jag har sett lika många gånger som en serie, alltså som en ser, som som ser, ett par säsonger av en serie. Mm. Det är alltså... Det, det, det, det, när som helst kan man slå igång det. Precis när som helst. Och man lässnar i stort sett aldrig heller. Jag förstår Men, liksom inte varför. Mm. Men hur du med serier... Är du att... Så fort det kommer ett nytt avsnitt och när ser, Då är du direkt på bara, Jag måste ha det eh, Nej skulle jag säga och Där dessutom Nu Det följer väldigt få nya serier Gör mm. jag ja. eh, Så att Nej jag är inte jätte på Eller de serierna som jag följer nu som är nya Där försöker jag fortfarande kolla i kapp Än så länge Jajaja. Så att jag är inte framme så pass långt Men jag är lätt en sån människa som Dyker avsnittet upp då ska jag bara se det vid första möjliga... Alltså, så fort det går. Det, ja, det ska vis. jag, absolut. Nej, men för jag kollar ju mycket på Netflix. Mm. Och de är ju ganska sega på att få ut oh, Alltså, fru, nya så säsonger. Oh. Så där, på så sätt att... jag som Gotham till exempel, de ska väl typ säsong tre snart börja. Mm. Säsong mm. två har inte kommit till Netflix än. Nej. Så på så sätt är det inte att jag går ut på en gång och verkligen jagar. De sen när jag gjort det med, det är Sans of Anarchy det visades, det var jag helt mm. inne. Och Game of Thrones, det är ju de ja. som svårt det kommer ett nytt avsnitt, då är jag där på morgon eller liksom samma dag kollar. Men Game of Thrones, om vi nu tar upp det när du ändå nämnde det, det mm. måste det ju vara så. För det är så jävla många som tittar, eller så, ja. så jävla många som följer den serien. Och är du inte bland de första som har sett den, så kommer du att få spoilers. Ja, i alla fall om man är mycket ute på sociala medier Lyssna på ja, podcast Exakt, exakt Och jag har, jag har en kompisar på jobbet Som också är så här: Alltså Jag förstår inte Hur han kan hinna se Avsnitten före mig Jag fattar <laughs> inte För att varenda dag Du kommer till jobbet Och det har släppts ett nytt Game of Thrones Så bara Vet du vad som händer? <laughs> och jag säger Men då Det släpptes ju typ i morse ja <laughs> Ja Liksom Så Så att eh, det gäller att vara, vara snabb där så man slipper få det spoilat. Så man faktiskt får se det själv. Ja, precis. Men uh, annars, som sagt, jag kollar typ av Netflix. Så fort det kommer ut på Netflix, då kollar jag genom hela se säsongen. Liksom. Ja, I streck ja. typ. Men det, det, är liksom, det är bara de två som jag faktiskt har jagat. Ja. Och nu, alltså, nu är Sanso Anarchy är ju färdiga. Det är en serie som jag kollar om väldigt mycket det är en av mina Diablos-serier Ja, ja Har på sidan, och så får jag älskar den serien Men det är också, jag kan typ allting utan till så då behöver jag inte jag, Det räcker ju lite som du som är ljudet mm, mm. Men jag gillar ändå att kunna snegla över När det är en bra scen, jag vet, nu kommer det bra scen Om ja, man kan exakt. snegla över Och det roliga är ju ändå Att man vet ju när den är en bra scen Alltså man säger en halv minut innan Så bara Okej, okay, nu ska jag nog chilla lite här i spelet, eller jag ska gå och göra det här istället så jag faktiskt kan få se den här asballa scenen som kommer. Mm. Så att, ja nej, <laughs> ja du. Det... <clears throat> men ska vi gå igenom lite serie vi tycker om då? Jo, ja men men du körde Netflix och eh, HBO. Just... Det är de jag följer just nu. Det är ja, även ja. en serie som jag har <coughs> eh, fått sett någon annanstans ifrån. Ah, ja, okej. Okay. Ah, eh, eh, så från, jag kan ju eh, börja med att Bara det på internet, eller? Ja, det är en eh, som. Eh, <laughs> han spelar upp dem för mig i alla fall, om man säger så. Ah, ja, okej. Okay. Ja, men härligt, härligt. Och ja, eh, nu för vad mest man nyfiken, det, det är de. Det är, dom, det det är väl i stort sett de två sätten man, man använder idag, om vi säger så då. Alltså, jag. Följer Netflix ja. Egentligen har jag bara HBO För Game of Thrones Jag tänkte precis, det var just därför jag ville ta upp det här För att, för att så har vi det här hemma I det här hushållet ja. Vi har eh, HBO När det är dags för Game of Thrones Jaha, ni är jag och bokar Ja, sen så ja. fort Game of Thrones är färdigt Då fimpar vi Nej, Och så, är, så, det bara in, i, så är det bara invänta Nästa gång För deras jag förstår inte. Någon, någon får jätte gärna förklara för mig vad det är som är så bra med HBO. För att jag tycker att deras sida funkar inte på samma sätt. Eller på, funkar alldeles för, Det är alldeles för krångligt gentemot ja, Netflix. Alltså det de har skit dåligt. Ja. Det är att de inte har My Page som Netflix har där du kan lägga ja. upp. Det här är Exakt. den serierna jag följer. Så jag har Utan här läggs det upp. Det här är senaste avsnittet nu tittar på. Ja. ja, men hur kommer jag då in på nästa avsnitt? Nej, det är Exakt. skitkrångligt ja. Och sen, sen vet jag inte, det kan ju ha att göra med att det är just Game of Thrones vi kollade på på HBO. Men dra åt helsike vilken tid det tog att få se avsnittet. Alltså i första avsnittet, då var det ändå kvällen efter att det släpptes här i förra säsongen som släpptes som man säger. Då det tog, alltså det tog säkert tio försök att få igång själva avsn avsnittet i sig för att vi skulle få spela upp det. Ja, du menar så? Sånt har jag haft lite problem förut. Nu är det inte alls lika mycket, men Nej. jag vet att ett tag där så var det hemskt att få ja, bara ja, för verkligen. verkligen. Och, det, och det, det kan absolut vara så att det blir bättre, men jag är fortfarande väldigt skeptisk till det. Men det kan mm. absolut vinna över mig, men de har bara en serie jag vill se för tillfället, så att, mm. Ja. Nej, jag har ju liksom... Man kan ju ha ett visst antal inloggningar. Ja. Och jag har ju gjort problemet både på Netflix och Uh, HBO, att min mor har fått tag på min kod. Ah. Så jag sitter och betalar för hennes nöjen. Hon kollar ju fan mer än vad jag gör. <laughs> det, det bekymret har ju för sig vi också lite grann här hemma med. Uh, speciellt nu när jag har börjat kolla på en serie. Vi kan ta upp den när den dyker upp. för Det kommer att göra. Uh, men, uh, och jag vill ju titta på lunchen. Jag vill ju hinna titta varje dag helst nu. F för att jag verkligen fastnar i den här serien. Uh, och <laughs> Det är jobbet när min sambo pluggar här i Uppsala Så att hon, hon sitter ju hemma och pluggar de dagarna Och har ju jättemånga sådana serier som hon bara vill ha i bakgrunden Medan hon pluggar Så hon kan ringa ibland på lunchen så här så, Du, eh, vad gör du då? Bara, du ringer och stör mitt i avsnittet Ja, ah, jag misstänkte det eftersom att mitt dog här hemma Men så har ni inte vi... två inloggningar då? Alltså, <laughs> Nej, kan vi göra har två ju inte det nej för, Vi kör, alltså vi, vet, vi har ju hennes inloggning, eller hennes så att uh. säga, sida, och min sida. Men det går inte att logga in samtidigt. Vi har bara en, en inlogg om man säger. Men ja, vilken är det du kör då på? Netflix. Det ska ju vara minst två stycken du ska kunna kolla samtidigt. Jaha! För jag, kan ju, jag och Mursa kan ju sitta och kolla samtidigt. För så länge ni har två olika. Alltså att du har ditt där när man loggar in ditt namn och hon har sitt namn. Uh. Under samma konto. Så skulle ni kunna kolla samtidigt Fast no, inte, Men inte, vi loggar ju in På samma mailadress och allt Det, det spelar ingen roll jag, vi, jag tror det är tre pers jag sitter Och har kunnat kolla Oj. Två eller tre, Minst två i alla fall För det vet jag, för det, jag då... har, för det har bara varit problem När jag var tillsammans med mitt ex ja, då ja. Satt Jag i sovrummet, hon satt i vardagsrummet Enda gången det loggade jag ut då Det var när morsan bara Hej, vad gör du? Om ja, jag går och spelar ett spel Så kan du och flickvännen sitta och kolla samtidigt ja, det, måste, det, ska det ska undersökas För det att, för att det, det kraschar för oss i alla fall Just ja. för tillfället Så fort jag loggar in Då försvinner hon Ja, men kolla upp det För det ska gå att lösas Ni ska kunna vara inloggade två stycken samtidigt Ja, men då absolut, absolut. Tack för tipset om inte ja, annat. Ingen fara. Jag vet inte hur det är med HBO, men Netflix är det definitivt så, eller? ja. Ja, men då, då, då ska vi ju undersöka hur det funkar. För jag tror både jag och Samon kommer att bli ha <laughs> väldigt mycket bättre dagar då helt plötsligt. <laughs> men, eh, som sagt, ser jag inte kolla via det, då. Den finns på. Jag har försökt fixa det lagligt. För Hulu... På, det är en amerikansk sida som jag jättegärna vill sitta och betala för. De streamar bara i USA. Det har inte kommit någon. Och den här serien finns där. Och sen, sen har jag inte hittat någon på något mer lagligt ställe om jag inte ska sitta och betala för varje avsnitt. Eller sitta och betala en månadssumma till typ Amazon som är svindyrt. Så jag har fått gått andra vägar. Och det är. Vi fick även ett, en lyssnare som nämnde det. Och det är en tjej kompis till mig som. Heter Agge, eh, The League Och jag är helt fast På tre dagar tror jag Har jag nu kommit upp till Jag har precis sett avsnitt fyra Säsong fyra Så jag har ju tog och tok koll på det här Och eh, serien är en eh, komediserie Som handlar om ett eh, gäng som Spelar fantasyfotboll Alltså man gör sina egna lag i amerikansk fotboll fast på låtsas och beroende på hur de spelarna spelar i riktiga matcherna då får olika poäng och så ska du vinna, vinna en kupp då en pokal som de har och det är då det Shiva Trophy eftersom det var en dröm när de var unga så har de liksom ett foto på henne sen så är typ The yearbook och och den här serien är så hysterisk rolig för de är ju vuxna allihopa nu första liksom det är ett par man och hustru och de har barn och sen alla är liksom familjeböder och allt möjligt men karaktären är så jävla sjuka redan i första avsnittet så är det en typ huvud en av huvudpersonerna och hans fru då eh, ligger i sängen och ska gosa till det lite och hon tekniskt sett våldtar honom genom att stycka upp ett finger i hans bak och han vill inte. sen ligger han i fosterställning och man är aldrig riktigt med på de grejerna för man sitter där och det handlar om fänts fotboll på och sen helt plötsligt kommer en sån här scen upp och man sitter bara på och Det är <laughs> tar här jävla twist and turns och karaktärerna i den här serien gör ju allt och den är väldigt skön gjord för eh, det finns vissa karaktärer typ som en som heter Rafi som är ett rent psykfall och springer, liksom, går alltid runt med kniv och grejer. och, liksom, De skulle spela paintball i ett avsnitt. Och då han levt i skogen där i tre dagar för att lära sig grunden. Ätit djur och liksom, dragit in sig i deras bajs för att inte, <går> så här, inte synas. eller De skulle inte känna vittring av honom. och sen går han ut och spelar paintball. Då tar han av sig liksom, all skyddsutrustning och springer runt och... liksom med paintball och så frågar de det du har tre vapen på dig säg inte att den där du håller i ett riktigt vapen nej det här är paintballvapen. de andra två är riktiga men det här är paintball man bara <här> ja alltså det är helt det, den är väldigt svår att förklara men den är hysteriskt rolig och jag är hon sa han frågade mig <här> väldigt många gånger att kolla på den här serien och jag är helt förälskad i den den är så jävla bra och just att grunden är för att finte fotboll visst och det är väldigt mycket tjafs runt om det men sen kan det ju som sagt spåra helt vilt och det är jätteskömt. Men problemet där är ju det att det är ingen svensk sida just nu som streamar den. Nej. Och det är lite tråkigt men det finns alltid vägar att komma fram till sitt mål. Ja, tyvärr så är det väl lite så att vi får ju väldigt sällan saker och ting över hit till oss mm. på något vis. Och man tänker ju, det, det. de tar ju upp mycket serier Och jag tänkte, ja men den här är väl ganska ny serien Nej, den är uppe på sin sjunde säsong Oj, ja Så ja. jag bara, aha, men vad finns det? Ja men Hulu, för jag har hört talas om Det ja. är typ ah, Hollywood Babylon så De har ju snackat om det, för Kevin Smith har väldigt mycket där mm. Och så gick jag in och kollade Och då säger, då liksom, Först kunde jag liksom lägga in mitt kortnummer och Allting, men det godkändes inte Andra gången jag gick in, då stod det bara Nej, vi ber om ursäkt, det finns det här finns bara i USA just nu. Vi jobbar på det för det världen runt, men just nu funkar det inte. Och det är jättesynd. Ja, ja verkligen. Det är... Det, det, det, är, det är så tråkigt att idag, idag så borde det inte finnas alltså ena sidan vattnet, andra sidan vattnet. Jag tycker verkligen inte det. För att jag menar, internet är ett... Alltså, vadå? Internet för ju samman oss allihopa idag. Var, varför kan inte det som finns på internet vara finnas här... Och där samtidigt. Det är ju, jag tycker nästan det är lite löjligt faktiskt. Mm. Men det i alla fall det är en serie jag inte har någon aning om. Eftersom den inte finns här omkring. Nej, Men ej. jag rekommenderar alla att gå in och kolla på en trailer. I alla fall, för The League. För jag är helt fast. Absolut. Då måste vi nästan in och kika på det. Du då? Har du någon schysst du följer? Eh, ja, den nyaste som jag följer nu är Daredevil. Mm, jag tycker på om På Netflix. Då. Alltså, den började... Nej, så där skulle jag säga. Ändå. Eh, för, för saker och ting gick lite fort. Eh, det, samtidigt som det gick lite långsamt. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men... Eh, Story-mässigt så gick det jävligt fort. När man börjar kolla på första avsnittet och redan där hän, började det hända saker. Det är liksom inte mycket till uppbyggnad och så. Eh, samtidigt som jag tycker att andra delar går väldigt långsamt. Men hur som? Det är sjukt bra Nu är jag fast. Hur långt har du kommit? Är du... Jag tror att jag är framme på avsnitt åtta i första säsongen. ja, det är första jag fortfarande. Mm. Ja, och jag vill bara se mer. Alltså det... Mm. det är så jäkla bra. Jag älskade första säsongen. Ja. Jag tappade ganska hårt andra säsongen. Okej. Okay. Det fanns lite, alltså vissa avsnitt var intressanta, väldigt bra just med de nya, med Punisher och ja, ja. Electra och sånt. Ja, exakt, det, det är i alla fall vad jag har läst på om säsong två. Ja. Jag var ju tvung, alltså jag är så taggad så jag var, var in och läste på, alltså läste allt jag kan om det. Så att ja. det, det jag, har, jag vet om att de kommer om inte annat. Vissa Punisher-delar är skitbra, jätteintressant hur de bygger mm -hmm. upp allt och det är mörkt och sånt. Men det blir lite uttjatat Det blir lite mycket ibland Med just Punisher Att man bara nu Gnatar nu och tjatar samma saker Okej okay, ah. Det Elektra brydde jag mig inte alls om Jag tyckte inte de gjorde Någon jätteintressant Elektra överhuvudtaget Okej okay. Så För mig stod mest säsong två Bara trampa Jag har inte sett klart en än jag har, några, jag har två, tre avsnitt kvar tror jag ah, Men ah. den är inte alls lika fest. Alltså jag blev fastna inte alls lika mycket Som för första säsongen Okej okay. först, Första säsongen tyckte jag jag älskar det, Kingpin. Han är ju så oh, jävla bra. Och jag ska helt ärligt säga nu att jag har inte varit inne. Jag har ju tillkommit till den här världen ganska sent. Mm. Alltså, jag tänker superhjälte-biten. Mm. Jag kopplade inte förrän nu att Wilson Fisk är Kingpin. Jaha. <laughs> jag var tvungen att gå in och googla namnet nämligen, och då bara Di ding. Och då var det liksom som en... Jag har ju sett mycket om, om det tecknade tidigare, alltså typ Spider-Man Spider och alltså ja. allt det. Så att jag hade ju en bild av en, av en Kingpin. Ja, precis. Och när jag fick reda på att det var han som var Kingpin, då var det bara så här... tja Jo, fan. Det, det, det var så jäkla många grejer som bara föll på plats och bara ja. så här... Självfallet! Det är mm. klart som... Det, nej, det var... Nej han är riktigt bra som Kingpin Så och ja, Det är nästan så jag gillar det jag har sett ännu mer Efter idag nu när jag vet om att han Att det är, det är karaktären mm, Precis Och det, det, man blir väldigt fäst i den Och jag gillar det här, att den är lite mörkare Än många av de andra mm. Superhjälte serierna som är just nu mm. Men det är just någonting Med säsong två som jag tappade lite jag, jag vill Halvt om halvt ta upp den igen Bara för att kolla klart det för Det kan ju bli bättre mot slutet För jag gillade ändå Punisher ja, Och jag ja. tycker han som spelare Han gör en jättebra Punisher det blev lite krystat måste jag säga mm -hmm. Ja nej för det Och det är som du säger där Alltså absolut att det blir Alltså att den är, den är Att den är mörk Serien i sig Det, det händer alltså det, Jag satt och pratade med en kollega idag på jobbet Just under lunchen när jag satt och tittade på, på Daredevil Och jag tror att det är O, Shadows in the Glass heter avsnittet i alla fall Kommer jag ihåg S äh, Avsnitt åtta det om, du har, om du kommer ihåg så är det precis efter att Stick dyker upp Om du kommer ihåg om det är uh, Är det Gamgubben? Uh, ja, precis, precis Gamgubben Precis efter där är jag uh, okay. uh, Hur som, så <laughs> Det första kollegan frågar för Han har ju självklart sett hela den här säsongen Det första kollegan säger är så här Du... Uh, för att jag har ju sträckhållat det här. Jag tror att sist jag pratade med honom då hade jag sett avsnitt tre, tror jag. Eh, och nu är jag uppe på avsnitt åtta. Det första han frågar är eh, just, just det där. Det är ganska blodigt ändå i vissa delar av, av serien. Och, och det enda jag kan säga är absolut. Men det är inte smaklöst, skulle jag säga, på något vis. Det finns ändå... Alltså... Det... Det som är blodigt och lite brutalt finns ju därför att det har en mening på något vis, vill, vill jag ändå säga. Mm. Och det överdrivs ingenting utan att nej Nej, nej men exakt, exakt. Det är blodigt som fan och det är riktigt brutalt. Men mm. det, det, det, det är liksom. Det händer och sen är det över. Alltså, man håller inte på liksom så här drar i det och verkligen försöker visa så, utan det är så här, okej. Okay, det här, det här är det som händer Och det här är det som måste hända Nu har det hänt, nu går vi vidare mm. Det liksom, de görs de, de gör snyggt på något vis tycker jag Det, det är så himla mm. och Jag gillar liksom I alla fall första säsongen jag tycker alla ska kolla in För den är skitbra Ja verkligen, absolut Sen, sen finns det jättebra avsnitt i säsong två också Det finns det mm. Men var beredd på att det är mycket Dös, alltså avsnitt som bara blaha blah, liksom, tycker jag Ja, ja. Det, det kan vara så att jag, jag kommer att fortsätta kolla i alla fall Så att det, mm. det kan vara så att vi får en liten uppdatering om, om vad i alla fall jag tycker Senare fram i, i, i podcasten om inte annat mm. eh, Sen har jag ju pratat om Game of Thrones, som of Anarchy eh, Gotham har jag också pratat om eh, ja. Gillar jag väldigt mycket, väntar fortfarande på säsong två Mm -hmm. uh, nästa ser jag vill ta upp en Narcos För er som ah, har Men du, innan, bara mm. en sån här grej Som jag faktiskt har varit nyfiken på Jag vet inte om jag vill ta reda på det Eller inte, men Har du kollat så långt fram på väl Att han har fått sin suit Ja Okej, okay. så den kommer i säsong två uh... Jag har, inte, den... Sett den än, jag har nej, inte sett den än Jag har inte sett den Jag vet att den var väldigt seg på att komma Jag vet att ja. den är i alla fall i säsong två det För, för det, det, det är det jag syftar på med När jag säger att det går fort Men det går långsamt ja. För att det är inte jättemycket till spoiler vill jag säga Men han, det tar lång tid Innan han får den, den devil kostymen som De faktiskt skyltar ganska hårt Med ändå ja. Men jag tycker tyckte den gamla som var coolare. Ja, det <skratt> jag kan hålla med om. Det. Den ser ganska ball ut. Men jag vet ju att den andra kommer. Så jag sitter ju bara och väntar på att den ska dyka upp. Ja Jag vet att, att, äh... att den var väldigt sen ute. Ja, då, så det, det, inte det är det en liten negativ här, om man Jag kommer inte ihåg om den finns i säsong 1. Eller om det är först i tvåan har får den. Ja, ja. Äh... Nej men det är där någonstans i alla fall. För som sagt, jag är på avsnitt 8. Och det är 13 i första säsongen, så det kan ju vara så att det kommer i slutet där någon gång. Mm. Oh, och jag minns inte. Så att, ja, nej, förlåt, fortsätter. Men i alla fall, ja. finns på Netflix. Skit, bra serie handlar ju om eh, eh, Knarkkungen Pablo Escobar och hans herre eh, Man får följa några. Det här är ju liksom baserat på en verklig historia. Där man får följa liksom polisernas jobb mot liksom den kolumbianska drogkungen. Om man får liksom se det och liksom från båda håll. Man får se lite från Pablo Escobar sida och från polisernas väldigt mörk och dyster serie. Shit bra gjord. Skådespelarna är helt fenomenala, de är så jävla bra. Och säsong två har precis släppts. Jag har inte kollat på den än. För jag sitter nu helt inne i det lig. Så fort jag har kollat klart på det. Då ska jag sätta mig och kolla Narkot. För den är så bra. Väldigt blodig och väldigt grafisk gjord. Men det här är en serie. Jag tycker att alla ska kolla in. För nej, den är hur fantastisk som helst. Och väldigt intressant. Just eftersom det har hänt på riktigt. Och det känns liksom. Det som händer i filmen. Känns så övna, alltså det känns överdrivet, det känns liksom, ja men det här är ju påhittat, det här är liksom en skit, liksom överdriven narkotiska film. Men allt det här har hänt på riktigt, liksom, det finns, att han, grävde, han hade för mycket pengar så han grävde ner överallt och flera miljoner av de här pengarna har fortfarande inte hittats. Man bara okej. Okay. Man var, ja, det låter ju otroligt och sen bara jo men det är så. Jaha, kanske ska åka till Colombia och börja gräva lite liksom. <laughs> bara så här random börja gräva i och dike liksom och uh, se vad som händer. Och det är så här hur hur det som helst och väldigt intressant att få se det här liksom polisarbetet. Hur polisen går emot sina moraliska standards liksom och bara för att vi ska få fast den här det spelar ingen roll hur många som ryker med liksom, Av civila eller vad som helst mm, mm. Det är lite en ä, Al Capone Likt Eller det är li, li, lite den stuket liksom, Ja lite på så det. faktiskt Man gör vad som eller man, till, till, till, I slutändan gör man egentligen vad som helst Bara för att sätta fast människan Ja precis, i början ja. är det liksom äh, men Vi ska följa de här lagarna, vi ska göra det och det Och sen mot, liksom, sen typ ballar ur ja, Men ja. det är just Precis när det ska börja Balla ur totalt Mm. Då slutar säsongen så nu sitter man där Kul. Ah, så jag ser väldigt fram emot att få se för ja vet ni vem Pablo Escobar är så vet ni att ja, han lever inte idag. Men man vill ju se hur, hur det händer. Vad är det som händer? Få se alla hela liksom, hans familj och sånt och jag har ju sett dokumentärer om just Pablo Escobar och Uh, om han, han det finns en skitbra serie På Netflix, en dokumentär Som handlar om hans son Som handlar om hans son Åker och träffar några Liksom uh, Andra söner Till några av de personer Som Pablo Escobar mördade Deras fäder liksom en, Han var president Och Pablo Escobar utsatte ett assassin På honom liksom och då ska sönerna, de får sitta och diskutera och han ber om ursäkt för sin pappas liksom allt sånt där och det är intressant. Så jag har ju, tack vare den serien har jag kollat upp jättemycket om just Pablo, det finns jättemycket på Netflix. Tack vare just den här, jag tror de har tre eller fyra olika dokumentärer om bara honom. Och den här serien gör, alltså man är ju helt fast, även om jag vet mycket vad som händer, jag vet att han inte lever idag och det här och där. Jag sitter ändå helt fast och bara Oh, vad händer i nästa avsnitt? Vad kommer att hända? Hur kommer den att sluta? Ja. Det är jätteintressant. Det är även en... Den finns just nu på Netflix första och andra säsongen. Och det är någonting man måste se tycker jag. Ja, ja absolut. absolut. Det låter Bara om att lyssna på dig så måste jag gå in och kika på det. Jag har tittat på den, eller varit förbi den på Netflix när man bläddrar runt där. Ja. Och sett den och tänkt så här, fan det här ser ju riktigt spännande ut men jag har inte kollat in den än. Nej, men det rekommenderar jag jättemycket. Ja, ja. Sen två serier jag tänkte bara nämna För vi har pratat om dem i tidigare avsnitt ja. Det är att jag vill rekommendera I Zombie och American Horror Story oh, Jag ja. vet att vi har pratat om dem oh, tidigare Men oh, oh. jag ja. rekommenderar dem i alla fall Absolut, det tycker jag Absolut, gå, gå och kika in dem ja, American Horror Story har jag kollat på Så den, den står jag i god för För jag tycker att det är, mm. den, Behöver ni en serie att titta på Gå och kika på den i alla fall kolla första säsongen för där fast ja. man totalt. De andra är inte lika bra De blir lite väl överdrivna Men de har väldigt intressanta Avsnitt där också ja, Jag tycker absolut, list vi... finns det dippar där också Men jag tycker ändå att Jag vill jag blir, jag, blir, Får jag alltid suget att vilja fortsätta Ja ja men visst är det så, absolut Sen vill jag ta upp Några komedier bara avsluta mm, med mm. Eh, New Girl vill jag nämna Ja Ja Kolla upp en trailer, jag älskar den just för komedin. Ja. Det är en väldigt lättsam komedi. Mm. Det handlar mest alla karaktärer där det är dumma i huvud. <här> men det är ändå charmigt på något sätt att man tycker lite synd om allihopa men alla måste leva med varandra och jag tycker den är väldigt mysig den serien. Eh, sen vill jag ta upp Brooklyn nine, -Nine. Också väldigt rolig, handlar om poliser. Mm. I Lite så här halvknakig starter Men sen fastnar vi helt också Det är även en sån här som bygger helt på karaktärerna Och sist det jag vill ta upp det är Archer Den tecknade serien om ett, ja, En alkoholiserad James Bond kan man säga Där allt handlar bara om snusk, droger och alkohol och grejer Men den är så förbannat rolig Det är nog en av de serier jag har sett Om flest gånger just nu på de senaste år. Jag tror jag har sett om alla... Är det sex eller sju säsonger? Det jag tror det är sex säsonger just nu. Uh, I år har jag kollat om dem två gånger. <laughs> det är i år. <laughs> Jävlar, ja. Så jag är helt fast i Det, det är också en sån här serie Jag kan slå på i bakgrunden och bara kolla om och om och om igen. Mm. Uh, det är sju säsonger ute just nu. Okay, De finns ja. också på Netflix. Vill ni ha någonting järndött och jätteroligt... Då ska ni definitivt kolla in Archer. Ja, ja, absolut. Har du någonting mer du vill ta upp? Eh, nej, då också har jag en liten fråga till dig istället. Faktiskt. Eller mera så här. Vad tror du gör en bra serie? Alltså varför, varför, vad, tror, vad är det som får dig att faktiskt fastna och titta på serierna? Eller ser, de, de som du rekommenderar nu. Vad är det som gör att de faktiskt är bra? Mm. Alltså för mig är det ju, när det gäller komedi mm, mm. så behöver de egentligen inte ha något sammanhang. Nej. Utan det, kan, det är lite så här, det nytt, nytt avsnitt, ny berättelse. Lite så. Ja, ja. Det är som det är som jag älskar med Archer, de har ju en röd tråd hela tiden. Men det betyder inte att de kommer följa den i varje avsnittet, den kan spåra iväg totalt. Ja, ja, Och sen absolut. i slutet så bara jo men det som händer här, har någonting med Slutet att göra ändå, men du ser inte det när du ser det avsnittet. Men sen jag vet jag tycker ju, jag kollar ju mest det här för komedi. Det är ju där jag fastnar. När det gäller, det gäller serier och sånt, det har jag ju tröttnat ganska mycket på för att det känns som att alla de serierna liknar varandra för mycket. Det är liksom, det är dagens skurk och det är sällan att det blir väldigt intressant utan det är de känns ju som att de bygger exakt likadant. Här har du skurken. Ska, skurken börjar göra sitt eh, ja, sin eh, startskott och han rånar, han mördar någon. Och sen hur löser vi det här och hur avslutar vi det? Och sen är det lite fight i slutet. De känns alla likadana. Jag blir för aldrig någon surprise. Det är därför jag gillar med Daredevil där i början att den har några sådana avsnitt. Men ibland går det väldigt, eftersom det är väldigt mörk att den tar lite så här psykade twists också att det känns att de går ett steg längre och gör det här att, oh det här gick nästan över gränsen, att det är inte alltid att, ja äh, men nu har vi fått in äh, liksom hjälten i lås och bom, high five nu går vi vidare, utan det här man blir ärrad av det som har hänt liksom. Ja, verkligen jo, men visst är det så, absolut och, och sen samtidigt där, så jag gillar, varför jag just gillar Daredevil, det är väl det ändå just det här att det är ändå någonting nytt med honom. H han är ju trots allt blind. Alltså karaktären, hu huvudkaraktären är ju blind. Sen att han har hypersenses, det är en annan sak. Men det... <hör> han är ju faktiskt blind och, inte, och det tycker jag är en ny en ny take på det hela. Jag tittade ju mycket på Flash ett tag också, bland annat. Eh, den tappar jag... Ganska fort ändå Just på grund av det som du tar upp nu nämligen Det blir alldeles för mycket Samma sak Och Ja nej det, det var lite för förutsägbart Och man, det var samma sak Varje avsnitt där mm. Men det är exakt samma det, det problem jag haft med Archer Ja. Jag kollade jag var två tre säsonger Jag satt och kollade och sen bara Alltså det här har jag sett nu i flera säsonger, flera avsnitt. Mm, mm, jag vet exakt hur det här kommer funka. Och då tröttnar de riktigt. Men jag, jag tar ju omveckling och kollar på Flash istället. Ja, exakt samma grej Exakt, exakt. För jag tyckte Flash var riktigt bra första, alltså första avsnitten i första säsongen där. Det, det är ju riktigt bra. Jag, jag tror jag kollar igenom hela första. Ja, hela första säsongen har jag nog sett faktiskt. Och, Första halvan är bra. Sen blir det väldigt förutsägbart på något vis. Det, det är samma sak varje gång. Och det är liksom redan så att du har redan räknat ut deras stora säsongsplott. Och då är det inte. Något spä... då är det är ingen kul att titta vidare. För du vet vad som kommer hända i slutet i alla fall. Så att det. det ja. Det, det är en grej som jag tycker just där det väl gör bra. Och det är en sån grej som måste. <clears throat> Finnas där för att en serie ska vara bra och hålla för mig Just det här, det ska vara någonting nytt Nå Någonting li lite Någonting utanför boxen om man säger så då. För Just för att då, ska, då blir det lite mer spännande det, genast mm. Ja men jag tror det är att det är som jag säger, det är med sig att det ska alltid finnas en röd tråd man hela tiden föl ja, följer men Absolut Men sen behöver inte alla avsnitt vara exakt det Men det är så, sen kan det bli för mycket sådana sidospår också som jag kollade mm. Naruto förut. Ja, ja. Men då började de hoppa tillbaka i tiden och jag tycker avsnittet blir skittråkigt. <laughs> men det var för att de höll på fortfarande att skriva på main Story den där det stora kriget. Ah, okay. Och de, hade, de blev aldrig klara så de bara men vi tar och gör lite sidoäventyr som handlade om när de var barn. Ja. Och det gjorde att jag inte kollat klart Naruto för jag tappade helt en serien tack vare att det drogs iväg alldeles för långt från den röda tråden och jag tröttnade totalt på serien. Ja, ja. Så det gäller att hitta en bra Balans där, för det som är skillnaden Mellan film och serier Det är att i en film Då ska det vara liksom början till ett slut Liksom under två timmar ja, ja absolut En serie den ska hålla på i Inte hur många säsonger som helst, det tycker jag verkligen inte Alltså För mig är det nästan Fem till sju säsonger Sen ja. får det nästan räcka för mig det, det blir liksom, är man uppe på tio säsonger Då mm -hmm. har det gått alldeles för långt det är ja, därför när ja. jag följde och liksom Wernerki jättemycket, men när jag fick höra att det blir bara två säsonger kvar under säsong fem där, för det är väl bara sju säsonger, ja. det gjorde mig jätteglad. Jag vet, problemet där de hade istället, det var att det blev det här, nu ska vi avsluta allt, vi, bygger, vi har byggt upp, byggt upp, byggt upp och sen i säsong sex då bygger vi upp ännu lite mer och sen ska vi knyta ihop allt i säsong sju och det blev alldeles för kort tid så det allt gick väldigt fort de sista avsnitten. Men ja. jag var ändå glad att det tog slut och ja. det <laughs> sista avsnittet är jättemäktigt och det tycker jag är skitbra. Och jag är jätteglad mm, att den mm, tog mm. slut så som ni gjorde. ja men det, är för, och det, och det Jag håller med faktiskt där också. Det, det får inte vara för mycket heller. Nej. Alltså just, just det där hur många säsonger. Jag kan inte säga hur många jag tycker men, men jag skulle säga att det är Fem, det här låter som en jävligt bra sikt för att sikta på. Alltså, mm. skulle jag det är säga. lite för... som den här Game of Thrones-hypen som är nu. Ja. Jag tycker att det börjar bli lite så här... Alltså det här skämtet om sången om ringen. <laughs> and they walk. Ja. And they walk some more. And they walk. Alltså, kom till ett punkt någonstans. Och det är det verkligen. som verkar vara nu senaste säsongen. Att nu kan vi börja... Försöka knyta ihop lite ja. Men det känns fortfarande att Vissa av de där avsnitten skulle man liksom Kunna skynda på lite så att vi kommer någonstans För det är vanligt Absolut, lite glatigt, absolut. Det, det, men det är väl mycket så Just Game of Thrones där Det, det är ju samma där det, Allt är väl inte egentligen alltså, De försöker ju skriva en serie samtidigt som Själva alltså, mm. det, det, det är ju svårt att Få det riktigt bra och helt jämnt När egentligen det man skriver av eller från inte är helt hundraklart. Nej, precis. Eftersom boket blir klart så nu bara men vi går vår egen stig istället. Ja, ja exakt. Aha. Och då blir det ju svårt ja, ja. för jag menar en bok om du följer en bok från början då har du ju ändå haft någon som har suttit och tänkt igenom det här. Alltså kontrollläst. Tänkt hur kan allting komma ihop? Hur kan allting fungera? Går det här bra ihop med varandra även tusen sidor senare? Kommer det att funka? Mm. När man helt plötsligt följer det, då har man ju allting uppstakat och klart egentligen. Jättemycket jobb är ju redan gjort då. Mm. Och så kommer man till liksom det här att okej, okay, nu hinner vi i kapp eller ifrån boken. Hur gör vi nu? Ja, precis. Så att det, jag, jag tror att det, det har varit lite sådana bekymmer också nu i slutet. Just det här att, åh, hur drar vi ut på det här då tills vi kan komma på vad vi ska göra, typ. Mm. Men det är det som det här med att Game of Thrones nu, det ska vara det, två säsonger till med bara typ åtta avsnitt eller vad det är. Ja, det ja. gör inte mig jättemycket. Jag hoppas bara att de börjar knyta ihop grejer. Mm, Så inte mm. nästa säsong också bara uppbyggnad, uppbyggnad och sen ska de göra sista åtta avsnitten. Ja, men då ska vi knyta ihop allt. För ja. det kommer gå alldeles för fort. Absolut. Ja, de får jättegärna börja snöra ihop det här redan nu. Absolut. Ja. Men eh, ska vi kolla vad lyssnarna säger? Absolut. Och vi börjar väl med Martin Dunelind. Uh, jag utelämnar Game of Thrones eftersom att den är för uppenbar och dessutom <laughs> varit ruskigt ojämn på sistone. Det är väl typ det vi sa. Ja. Uh, bra ur ett nördperspektiv är Daredevil, Invader Sim, The Flash, Stranger Things, Daredevil, Jessica Jones, Spaced, Agent Carter... Hur kunde den läggas ner, Frågar han sig. Jag vet inte, jag har bara kollat några avsnitt på den. Tyckte att den var riktigt bra. Visste dock inte att den hade läkt, lagts ner. Nej, inte jag heller. Jag såg ett avsnitt sen räckte det för mig. Jag fastnade du okay. inte alls. Du var, du var inte en fan alltså? Nej, jag fastnade inte alls. <här> Roligt, för att jag tror att jag tittade... Tre eller fyra avsnitt in i alla fall Och tyckte det var riktigt bra Jag vet inte varför jag inte tittar på den idag Men mm. det, jag tyckte det var riktigt bra i början där, Så att jag, jag håller nog med där hur, Varför inte fortsätta i sådana fall eh, Sen nämner han några till som Penny Dreadful, Daredevil Silicon Valley, Sense8 Daredevil eh, I see what <laughs> you did there <laughs> Andra favoriter han har äh, Också eh, Six Feet Under, West Wing Generation Kill The Americans, New Girl som du också nämnde eh, Brooklyn 99, Parks and Recreation och Better Call Saul eh, Skärmen är att, in, att det finns möjlighet till längre story arcs och mer karaktär, karaktärsutveckling än vad som finns i en film Det är väl också vad vi nämnde ungefär mm. Just och det där, där karaktärsutveckling det är väldigt viktigt för eftersom man har mer tid så vill man ju börja känna för karaktärerna. Oh, ja, absolut. Och det är ju det som är lite som med Sansa och Vänark bland annat och vissa sådana serier, Game of Thrones också, mm, är att mm. ibland är de väldigt snabba på att ta bort en karaktär. Ja. Och har man inte haft den här karaktärsutvecklingen då känner man bara, <laughs> För i film så får man ju ändå något Man får ju mer känsla av en karaktär mycket snabbare i film. Ja. Men här när man har chansen att utveckla det och man inte tar den chansen... Då kan det falla platt mycket snabbare också. Ja, det, också absolut. I, det gäller att hitta en fin balans där. Ja, men visst är det så. Menar, utan att spoila allt för mycket så det finns ju karaktärer i nyaste säsongen av Game of Thrones som bara har med i ett avsnitt. Mm. Som man trodde skulle ha en lite större roll ändå. Tyckte, ja, trodde jag i alla fall, ska jag säga. Men han fortsätter i alla fall. Skaparna kan tillåta sig att låta saker ta lite tid. Bygga upp på ett helt annat sätt än vad som skulle kunna göras över en två timmars film. Eh, problemet med tv-serier är detsamma, att skaparna ibland tar för lång tid på sig och introducerar alldeles för många saker för att man som tittar ska kunna få något slags avslut. Ja, J.J. Abrams och Damon Lindelof, jag tittar på er, säger han. Eh, och sen lämnade han också, just att ja, Legion ser också sjukt coolt ut. Mm. Det, det, vi håller väl med, har, är det några av serierna som hoppar ut på dig så där, som i hans ganska så ordentliga lista? Nej, många, alltså jag har hört talas om alla. Ja. Sen har jag liksom, vissa har jag kollat lite på som Parks and Recreation och sånt där, men mm -hmm. många har liksom, när man bara, ah, men det där kanske jag ska ta upp och sen blir det bara aldrig av. Nej, nej, Brooklyn 99 har jag kollat på ganska mycket också. Just för humorns skull där, där är en klassisk sån serie som jag kan på, ha på i bakgrunden faktiskt ja. bara. Jo, samma här: Svårt det kommer ut ett säsong på Netflix, då har jag kollat igenom den liksom. Ja, ja. Så har vi vidare då. Kristoffer Hörsta. Kolla ganska ofta på tv-serier. Skärmen är nog att man kan kolla på något man tycker är bra. Men man måste inte se en hel film på en gång. Det är väl i och för sig en, en grej som är både positivt och negativt tycker jag I mm. serier Det finns ju så pass korta som 20 minuters avsnitt mm. ända upp till hela timmen om man säger ja, Så det går ju ändå att justera lite där Jag menar man behöver inte ha skit mycket tid över för att kolla in ett avsnitt liksom bara Nej precis Vissa blir ju lite som en De här 40 snitten, då måste man ju lägga ner lite tid Ja, absolut Då får man absolut. ju planera lite Så ja, det är ju det som är bra om man följer många serier Att man kan ju, beroende på situationen Så kan man ju satsa sig mer, så, precis som du säger Jag kanske tar en 20 minuters serie nu Och så går jag på 40 minuter ikväll När det ja. är lite, lite lugnare liksom. Precis, precis eh, Hårsta fortsätter, skönt att ha, ha något Att slökolla på också eh, Dock det sämsta med alla tv-serier att det ska alltid pågå för länge till exempel Prison Break är bra de första två, sen suger det. Sans of Anarchy är bra de första tre säsongerna, sen spårar det ur. Jag... <här> Inte en jävla chans. Helt jävla jag bra kan... jag igenom. <här> Han skriver även, jag kan fortsätta länge, men ni, förstor... ni förstår och jag tror ni kommer att hålla med. Gör vi det, Niko? Nej. <här> <här> <här> <här> jo, jag håller absolut med. Sans of <här> Anarchy led ju ganska mycket och bra och så slutade kolla tack vare det. Ja. Jag... Det, för mig var det bara en säsong där det dog mm. ganska hårt ja. Och det är när du drar till det, Irland okay, ja. den, den, Just den säsongen, liksom, säsongen tycker jag var skittråkig Alla andra mm. tyckte jag var jättebra mm. jag, jag håller med för jag var ett jättefan av Prison Break också mm. Ett jätte jättefan när jag kollade första säsongen ja, ja. Men bara första också För att jag tycker att det spårar mm. ur redan i andra <laughs> Eller redan i, i, Alltså i slutet av första Blir ju det i stort sett Om jag inte minns helt fel e, Alltså ja, det, Den grejen funkar ju bara i en säsong Tycker mm. jag Sen lämnar vi det där eh, Hårsta har ju också gjort sig en liten lista ja. eh, Bra serier eh, Supernatural 1-8 Jag antar att han syftar på säsonger då Ja, eh, jag har sett typ första säsongen Jag tyckte den var okej okay. ja. Men de har ju tog stor following så Ja, <laughs> bra. Ja. Eh, fortsätter med Sons of Anarchy Bones, Sherlock Holmes och den, ja, okay. den glömde jag bort att skriva. Sherlock Holmes med Cumberbatch och.A. Ah, eh, okay. ja. heter ja. Hjälp. Martin Freeman heter han. Ju. Ja, tack. Sen <laughs> är det Cumberbatch och Martin Freeman. Wow, det är, det är också en ses fort Det kommer ett nytt avsnitt så är jag där och kollar. Ja, jag måste säga att den, den har jag faktiskt missat Helt enkelt För det, den är riktigt, riktigt bra Ja, alltså jag Och där också karaktärerna Och där är huvudskurkarna Speciellt en viss eh, Superskurk Han är ju så fantastisk Ja, verkligen det är En av de bästa skurkarna jag någonsin har sett Mm, mm, mm. Uh, och uh, för er som undrar, inte förstår vem det är Vad heter Mal Malroy Mycroft men. heter han Nej, Ja, ja, Mycroft, Mycroft. Uh, Nej. Moriarty Moriarty. Ja, så heter han. Mycroft är hans brorsa men. Ja, jag kom på det jag bara ja, du, du, du. <laughs> Moriarty ja. Bästa skurken Enligt mig genom tiderna Så jävla ja. bra Absolut, absolut uh, Han fortsätter även med Hannibal Och skriver till lite snyggt där Ingenting för den känsliga jag har inte sett Hannibal Dock vill jag se den För att det jag har Alltså jag har ju sett trailers och lite så här små bitar av avsnitt Och hört talas om den Alltså jag, är, jag, jag, bara, jag bara vill se den för att Det låter ju så jävla häftigt Det de gör med den mm, Jag har också hört bra grejer om det Så att det, det är någonting jag måste Lägga på skämshögen Och faktiskt kolla igenom För att det, det, den är jag riktigt sugen på han fortsätter även med House of Cards, bra men lite seg. Uh, Archivex, The Unit, Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Gotham. Morden i Midsommar, de, de äldre avsnitten. Uh, jag måste bara säga, How I Met Your Mother, sämsta slutet någonsin på en serie. <laughs> Skräp. Håller med. Jag trodde, jag trodde du skulle utnämna hela serien till det sämsta du någonsin hade sett. Nej, men... det har jag Nej. följt igenom hela, men sista ja. avsnittet... Och hur de avslutar, alltihop, sämst. kan inte annat än att hålla med och vill inte spoila för någon eller, någons, Nej, eller precis, alltså för någon. Så att vi <laughs> lämnar den där helt enkelt. Eh, fortsätter med Criminal Minds. Eh, det är riktigt bra dock. Det följer jag också. Jag har sett det. några avsnitt här och var med Exet. Men jag har, jag har aldrig fastnat i de serien. Det är några avsnitt man tycker är bra. Men sen, blir, ja, problemet jag har med sådana Criminal Minds, CSI ja. och sånt där, det är att det känns som att det blir. Alltså konceptet är lika i alla de där serierna ja. Och det känns som att jag redan har sett avsnittet Även om det är ett nytt liksom jag bara, ah, Men det här har jag sett mm -hmm. i någon av de andra liksom. ja, Jo men visst, absolut Men däremot så ska jag säga som Eller hur jag nu ska förklara det men Criminal Minds är en sån serie som Jag kan kolla på det Och jag kan fastna för det Till ett visst antal avsnitt På något vis Och då då bara då blir jag skitläst på det För då tycker jag det är samma, samma, samma så då backar jag bak, tittar på någonting annat, glömmer till och med nästan bort det. Och så bara, wow, vänta nu, nu har det kommit ut en ny säsong. Gå och titta och så bara kötta den säsongen och så bara, äh, fast nej, vad tråkigt det är nu. Så att det är en sån, det är en sån genre som kommer och går för min del. Eh, sen nämner han också CSI. Eh, dock är lite för många och lite för chattigt just nu. Jag antar att han syftar på uh, att det är lite för många olika CSI-serier att hålla koll på. Och sen nämner han också NCIS och trycker på en punkt som jag tycker är väldigt viktigt. Originalet med Agent Gibbs som huvudpersonen. För då, de säsongerna tycker jag också är riktigt, riktigt bra. Han säger också att han har, han har säkert glömt en massa, men vad gör det om hundra år? Ja, det, du har ju uppenbart tagit med fler serier än vad vi hade med ändå. Så att det är skitbra, Hårsta. Så går vi vidare till Björn Karlsson. finns väldigt många serier jag har och, som jag har följt och följer. En del slutat alldeles för tidigt. En del gick på Konstgjord andning sina sista säsonger. han till exempel Dexter, Lost med flera. Och en del har fått bra slut, Person of Interest. Men serier som jag följer just nu är 24. The Blacklist, Elementary, Fargo... Game of Thrones, Gotham, House of Cards, Mr. Robot, Stranger Things, Wayward Pines med flera. Jag har en nyfiken fråga nu, Nick, och nu när, jag, nu när vi läser igenom vad våra lyssnare tittar på. Mm. Har du tid att titta på så här många serier? Nej, inte om jag ska hinna spela spel också. Nej, okej. Okay. Jag var bara nyfiken för jag, kände, jag bara känner så här, wow. Jag är så impad av de som, vill, som lyssnar på så att Ni faktiskt hinner med och titta och hålla koll på så här många serier samtidigt. Mitt attention span funkar för typ 3 samtidigt. Sen, sen är jag borta. Eh, brukar försöka att inte följa för många på samma gång. Och sen om man väl ser på dem, ser en hel säsong direkt. Eh, när någon ser slutar helt på ett eller annat sätt så plockar jag upp någon ny. skärmen eh, med tv-serier är att det kan bygga upp karaktärerna och hela storyn bättre och djupare än på film. Eh, det är det både bästa och sämsta. Ibland vill man bara ha 40 minuter fristående underhållning med karaktärerna man lärt känna under, den, under några säsonger. Mm. Eh, ja, det är väl också... Ja, det är, precis som du sa där, att har många. Alltså jag är ju precis som Björns också, jag kollar ju en, alltså en serie och sen hoppar jag, jag kollar inte flera olika samtidigt. Nej, utan nej. Jag kollar, som det är därför Netflix, som när världserien kommer där, du Hela säsongen och då sträckhåller den Sen ja. hoppar jag vidare till nästa Men det tror jag fan är en smart grej Av Netflix att göra För det är väl deras Det är inte så på alla va Men det är så på deras egna va Deras egna släpper de en och en avsnitt ah, okay. det De är andra så. köper de in hela säsongen okay, Ja Okej ja Jag tycker att det är smart För då kan man just göra den där Alltså verkligen nörda in sig På en serie i en vecka eller två och så kan man lämna den, för att den säsongen är färdig. Och så, är så kan ju... man ta nästa serie, liksom. Ja, precis. Det som är lite dåligt då, det är som jag hade problem med Archer. Skitglad, liksom. Jag, jag tror det släpptes på en måndag. Ja. Överlycklig, eller om det var söndag, något sånt där. Bara, överlycklig. Mm -hmm. Dagen efter hade jag sett klart för hela säsongen. Ja. Bara, hopp! Nä, <laughs> <innan>. <laughs> Vad gör jag nu, då? <laughs> Och liksom, det släpptes ingenting annat under den perioden. Jag bara, aha, och då började jag försöka hitta nya serier Men det var ett avsnitt här och ett avsnitt där Jag hittade ingenting jag fastnade för nej, nej. Så då kollade man om på något gamla liksom. ja, ja visst, ja visst eh, Fredrik Boffer Eriksson Min bästa serie som jag skulle rekommendera För alla är MASH Så himla, himla rolig och ändå allvarlig Just nu tittar jag på en serie Som heter White Collar En bra serie Eh, sen är det ju självklart Game of Thrones. Ja, jag tror att vi har, har Game of Thrones varit med på alla än så länge va? Ja, Även från oss två. Jag tror nästan det. Ja, <laughs> så tittar jag mycket på anime-serier som One Punch Man och Berserk. Sen har jag sett många serier som jag inte kommer ihåg just nu. Vad skärmen är med serier är att man inte blir påtvingad massa info med en person som i en film. Filmer måste man oftast hitta info om man inte ska se dum ut. Exempel Marvel-filmerna eller alla superhjältefilmer. En serie leder in i en efter ett par avsnitt när man behöver den infon. Sen är serien längre än vad, än vad en film är. Ja, det, ja, det är väl samma. Både säger väl lite samma sak där med att det, det, det är smidigare med en serie för att man faktiskt man ja. faktiskt får allt presenterat för en ordentligt. Ja, Det är en bättre uppbyggnad på alltihop. Absolut, och sen är precis, jag kan hålla med Både för det. Just det, man måste inte ha någon förkunskap när man sätter sig framför en serie egentligen. Mm. In inte på samma vis i alla fall Som om du ska sätta dig framför en film Nej, det underlättar ju om man har lite information om I alla fall superhjältefilmer och sånt Ja, absolut Att du jo, vet hur superhjälten absolut. är innan liksom, Så att du inte behöver lära dig Då när du sitter det är Bara, aha Exakt Blir Batmans föräldrar mördade Okej okay. Ja, ja <laughs> Och det måste jag faktiskt nämna det är, det är lite det som jag Tyckte gick lite fort också I Daredevil nu Mm han börjar ju klappa på folk i första avsnittet. <laughs> Och jag fattar. Jag, det, det, första gången, alltså när jag tittade på det, första, halv, eller, första halvan av avsnittet var så här. Det, det var där, där väl det väl stod jag där jag tröck. Ja, var bra. Jag var verkligen tvungen att försöka dra fram all info jag hade i huvudet om <laughs> vem är den här karaktären ens. Batman. Så att. Det, det, <laughs> så att. Där jag. tycker jag. Där hade de kunnat ha gjort det lite bättre Tycker jag ja precis Men det är liksom Det jag har om den karaktären Det är liksom Gamla Ben Affleck-filmen Ja Och sen Där tog min knowledge slut liksom. Han är blind Han är advokat Och han slåss bra där Exakt har liksom... Jo men det var ju typ det jag visste också Och det räckte, det räckte Ska jag ja. säga För att fatta Det hela Men det kändes verkligen som att Okej okay, nu börjar det Och fem minuter in Där så springer någon jävel runt i en svart mask Över ansikt Eller här Mm, Man var tvungen att ha lite förkunskap Tyckte jag i alla fall ja. Så har vi Honor Sultan Turman Det en skriver så många andra tycker Och det är Game of Thrones som är favoriten Och mm. Naruto är grymt bra med mm. Håller med på båda ja, Härligt Så har vi Veronica Gustafsson Mami! <laughs> <laughs> Game of Thrones Och Orange is the New Black Den har jag inte nämnt Den är bra den tittar jag också på, och den tittar jag på så fort det dyker upp någonting. Det är en sån där som jag faktiskt följer riktigt ordentligt. För den eh, följer både jag och sambon tillsammans nämligen. De två senaste säsongerna har jag fått kämpat med lite igenom dem. Mm -mm. Jag tycker de är bra, men jag är absolut inte lika fast som jag var i den första. Nej, det kan jag hålla med om. att Man, är, man, är, man sitter inte så här på nålar och bara, Nej. när kommer nästa, när kommer nästa? Utan det är så här... Det jag kommer nu. Sätt går att hitta. lite mycket drama-dravel om jag får se vad jag tycker. Ja, ja. ja jag, jag, jag håller ja. med, absolut. Det första säsongen är skitbra. Sen det börjar bli lite, lite långt, ja. det kan jag tycka. Men, Men de gör riktigt bra, det är att bygga upp karaktärer. De bygger ja. upp karaktärer på ett sätt som inte någon annan gör. Absolut. Så man, där fastnar man på varenda en de tar upp. Verkligen. Ja, ja, och de gör det riktigt snyggt med just det här tillbakablickar hit, mm. tillbakablickar dit. Man får inte allt på en gång så man är fortfarande lite nyfiken på så här, Vänta nu, va, vad har den här personen den faktiskt gjort för att hamna här? Ja, men det, ah, det... är liksom, och det, när väl försvinner ur den serien, mm, mm, då, mm. då blir man ju hjärtskärad. Ja, ja, absolut, man blir så här. Och, men vad mm. okej, ska inte den komma tillbaka nu? Säsong tre. Ja. <laughs> jag tror du förstår vad jag menar. Jag är jo då. fortfarande förbannad. <laughs> <laughs> Absolut. Eh, ah, hon säger också: Skärmen är att kunna långtitta och njuta av att inte göra ett dugg. Det känns mm. som att hon köper det, det stuket som vi pratar om där: har en serie på i bakgrunden. Liksom bara. Ja, precis. Inte göra ett dugg och inte betala för ett dugg heller kan jag ju säga. <laughs> nu, nu tycker jag vi går vidare, kände jag. <clears throat> Ska vi hoppa in i veckans fråga? Absolut. Och veckans fråga är ju Vilken årstid är bäst att nörda på Och varför När nördar du mest? Eller när känner du att det är bäst att nörda? Eh, om man ska ta det som i så generellt Som årstid Så säger jag vinter Okej okay. halvåret. Det är från nu Alltså inte riktigt än Men Månad framåt Och fram till Mars där någonstans Mm Tycker jag det är absolut bäst Men det är för att jag vill inte gå ut <går> I onödan <går> Nej, det är lite så. Alltså för mig är det lite Vad man nördar ja. Höst och vår tycker jag passar väldigt bra För brädspel och sånt mm, mm. Vinter, då vill jag låsa in mig Och spela tv-spel, för det är då alla de nya spelen släpps Ja, absolut Så för mig är det liksom, ja, film Det, det kan man egentligen Det är också lite vinter tycker jag mm, Så mm, höst och vår då spelar jag Brädspel och sen är det Film och tv-spel under vintern. Ja Sommar, då är man ju ute, eller man är runt så mycket ändå, Som man hinner inte. Exakt, exakt. Det var lite så min tanke också. Speciellt jag som håller på med motorsport dessutom. Mm. Eh. Visst, det går jag att göra på vintern med, men jag tycker inte alls det är lika mm. roligt. Så därför blir det mest på sommaren. Ja, så att då, då, och då finns ju möjligheten att, då behöver inte jag vara i garaget en gång i veckan eller två gånger i veckan eller någonting sånt där. Så då finns ju tiden dessutom att göra mera på vinterhalvåret. Mm. Och visst, sommar liksom en varm sommarkväll sitta ute och spela ett brädspel, det är jättetrevligt. Absolut! Men det är sällan man... Gör det eller är tillräckligt nykter För att kunna göra det på sommar <laughs> Man kan börja, eller påbörja <laughs> ett spel <laughs> Ja Nej, för, för mig är det ju liksom ja De kallare perioderna som man Verkligen nördar loss ja, ja absolut, absolut Det låter ju ändå som att vi är ganska överens då ändå, så där. För att jag, kan, jag kan tycka nämligen Att det är lite mysigare Att typ läsa serietidningar också När det är lite mörkt ute jag vet inte varför, men jag får för... det är typ så såhär på... Det räcker att det blir kväll för min del Och det är mörkt utanför fönstret Så blir det så här. kanske skulle lägga sig och läsa lite Deadpool ikväll Kanske, eller sådär alltså, det, blir... så det blir naturligt på något vis Att vinterhalvåret är Då man gör det mest dessutom För att det alltid är mörkt och tråkigt ute Ja men dra på ett fjolljus gått och ner sig en Filt och sen bara mysa till det Ja men jag menar det, det är det bästa som finns ju Oh. Men ska vi se vad lyssnarna har sagt om mm. det då Får vi se om de håller med oss eller inte <laughs> Vi har fått ett svar från Hårsta Veckans fråga Alla årstider Antar jag att han menar Men sommaren kan vara svårast då man oftast har en massa annat På gång eller reser bort Mörkerhalvåret är att rekommendera Då man oftast blir lite deprimerad Och hemmafast så, så, så är det perfekt läge att nörda på Det känns väl lite som att han Tänker likadant som oss då har vi Björn Karlsson. Hösten är bästa årstiden att nörda på. Det är mörkt och värdet blir bara sämre och sämre. Perfekt tid att sjunka ner med ett seriemaraton. Det, det, vi, vi måste ha slagit huvudet på spiken någonstans. Eftersom att nu har jag i alla fall två... Sagt samma sak tycker jag Men det, är ju lite, det beror lite på var som man bor i världen Och ja. eftersom vi i Sverige är ett av de mest deprimerande länderna I hela världen <laughs> Så är det klart så fort mörker kommer Så drar vi oss mot att antagligen samlas i grupp Försöka få lite jävla närkontakt ja, ja, Eller ja, visst, att man gottar ner sig och glömmer bort Den mörka världen vi lever i Och lever sig in i någonting annat Ja, ja, visst, ja visst Sen har vi även fått ett svar från Fredrik Boffa Eriksson eh, Det beror på vad man ska nörda Är det datorspel? Säger jag höst, vinter när det är ruggigt ute så sätter man sig ner vid datorn som är varm. Brädspel slash rollspel säger jag året runt. Men glömmer bort vad för väder det är ute när man samlas och har roligt. Våren och sommaren är till för cosplay, live, motorsport och lite datorspel om man inte har något att göra. Det, det låter verkligen som en perfekt beskrivning av vad, hur mitt år skulle se ut egentligen. Mm. Ja, cosplay och live och sånt, det är ju helt klart en sommargrej, i alla fall det. Ja, absolut. Men det håller man inte på med, så jag har faktiskt, eh, ja, skulle man Nej. göra det, då är det ju självklart sommaren. Ja, ja, absolut. Ska man springa runt i ett höftsjönke, då måste du vara lite varm varmt ut också. Fast jag tror inte jag skulle livea någonting där jag var tvungen att bara springa runt i ett höftsjönke. Det vet skulle jag inte. göra, vara en ens var, <laughs> nutida presidentval, jag skulle springa runt i i utan tvekan. <laughs> Oh, och, och fotobomba folk bara där hoppa in i bilder. Oh, yeah. Folk spelar Star Trek spinka runt. Du blir som fågen i Kalhanka på julafton <laughs> Lite så. Oj oh, oj oj. Nästa jo, men... vecka. Ja. Nintendo ska vi snacka Ja. Nu är det Nintendo's tid. Uh, ja. Var är det bättre för? Ja. Varför? Det ska vi svara på. Eh, Prata om alla deras konsoler, de exklusiva spelen ja, och lite allt möjligt, precis som vi gjorde med Xbox och Playstation. Mm, mm. Nästa veckas fråga är, vad tycker ni om kommentatorsspår i spel och film? Och det får ni jättegärna kommentera varför. Hur ja, var absolut. Det, det är bara, skriv in. Det är jättekul när ni skriver in. så att det är, ja, Skriv mm. på bara. Och alla avsnitt som inte finns på iTunes hittar ni ju på bloggen, abitonördiness.blog.se Och för att nå oss och skriva till oss så når ni oss bäst via Facebook, facebook.com slash Och där kan ni skriva vad ni vill egentligen, bara ni vill ha kontakt med oss, vad ni vill, vill att vi ska ta upp i ett framtida avsnitt eh, Svara på alla frågor vi lägger upp, inför varje avsnitt, allting Så är ni inte med i Facebookgruppen så är det dags nu Mm, absolut Och ni får jättegärna hjälpa till att sprida våran podd Till alla vänner och familj Så att det hjälper ju oss Och det är ju vi glada Och eh, ja Ja, då blir vi inte så jävla bittra nu när kommer. <laughs> ja, enklast en, Enklast sagt så är ja. det ju bara Dela på, va mm. Lyssna på mig, nu. Om Och ni sj Självklart, om ni tycker att vi gör någonting vettigt Nej, dela ändå <laughs> Säg att de här gör jag fem stjärnor behöver du inte säga något mer Tack för lite tävling Ja och det är ju du Äntligen ja. Det är ju du Jag tyckte ju det här var så jävla roligt Så att jag slängde <laughs> ihop en tävling till Plus jag kände att du behövde lite revansch på Danne Ja tack så mycket <laughs> Är det en röd tråd här också eh, Ja Nu är det så här, det är samma upplägg som förra gången eh, Det är tio klipp Eh, på, ja, det, det är egentligen exakt samma skulle jag säga. Bara det att det, det. Jag vill veta karaktären. Alltså karaktären som i. Alltså vilken karaktär det är som säger saker och ting. Eh, vill veta från vilken film, serie, spel. Alltså det kommer ifrån. Om det går Alltså ja. Om ni kan komma på det. Och vem som gör det. Alltså, vem som... Vems röst det är. Skådespelare. Exakt. Så. Exakt. Ja. Yeah. Och eh, ja, samma... Jag tänker samma sak som förra gången. Du får... Alltid i världen att lyssna igenom det mm. hur många gånger du vill. Bara oh. skicka, skicka över svaren när du känner att du är redo. Ja, nu är jag själv så då kan vi ta den när jag är redo. Ja, exakt. Ja. Men eh, ja, då klickar jag igång. 3, 2, 7, 9. Does mother know you wear as her drapes? <laughs> you're, you're about to be killed. Why is that, Bodie? Puny god. Yeah, I've knocked that Adolf Hitler over 200 times. Uh, yoo -hoo. Excuse me. Can I come in this way, or do I have to break my own window? This drink, I like it. Another. Kiss me. Public displays of affection make people very uncomfortable. Answer's the same. Now, why don't you take your blow dryer and get the hell out of my afternoon sun? Welcome to level seven. Oh, you got You're gonna have to take this into the shop. Who's speaking? It's your conscience. We don't talk a lot these days. Nej, jag vet kan vad karaktärerna heter, men jag kan inte säga vad skådespelarna heter. För att jag tänker, ja oh, men det är ju skådespelarna. Nej, det var karaktärerna heter på riktigt. <laughs> ja, du tänker så. Ja ah, ja, det är ah. ja. Nej, det det tog stopp där så vi kör på det. Okej, okej. Okay, okay. vi, vi kör. Ett. Does mother know you wear as her drapes? Alltså den här jag kunde inte för fem öre komma på vem då för det är just dialekten där som sätter stopp. Du kommer att bli jätteförbannad tror jag, när jag Men berättar vem jag det här är. Jag tog Iron Man. Ja. Från Iron Man. Ja. Och sen kommer du inte på vad skådespelaren heter. Robert Downey Jr. Okej, okay, du får den. Du får den. <laughs> du får den, för att du, du har nämligen två poäng där. Okej, okay. det är fel eh, Det står, är... Eller? Det är, ja, det är karaktären Iron Man Det är Robert Downey Jr Men det kommer från Avengers Ja, ah, okej okay. För det är det är när han är och slåss med Thor Okej okay. Precis, du vet när Thor kommer och hämtar ah, precis, Loki precis i skogen där ja. Precis, där är det ja, För Först tänkte jag, är det Magneto? För liksom just dialekten man, Han har så jävla speciellt Jag bara, nej Jag kan inte komma på vars Magneto skulle kunna säga det här Så jag var, nej i, just därför jag valde klippet just de, den biten <laughs> för att det är inte jätte det är ingenting som är typiskt Iron Man på något vis. Eh uh, Ja. Man just vad killed. det, is body Det är Deadpool. Mm -hmm. Från filmen Deadpool. Mm. -hmm. Sen kommer jag inte på vad skådespelaren heter. Jag ska säga att det här klippet tog jag med bara för att jag <laughs> Bara, bara för min egen skull För jag älskar klippet i sig Det är så fruktansvärt bra Det tar så lång tid Det är så himla bra Men det är så pinsamt Jag kan inte komma på Vi har suttit och pratat om honom så jävla mycket Men mm. nu står du bara helt stilla Det är pressen Jag vet precis och så fort men, du kommer säga det så kommer jag ju bli förbannad på hela. Jag kan säga hela. så här. varje gång jag tänker på det här namnet då tänker jag på en äldre herre med en jättemustasch. <laughs> Om det hjälper dig någonting, tänkte jag mest Nej. bara. Nej, okej. Okay. Uh, vad finns det mer då? Ja, du vet ju vem ja, men det jag är. Jag har ju suttit och rabblat upp ja. alla hanskar, liksom <laughs> vara han spelar med. Jag kan <laughs> ju inte tipsa, på. eller jag kan inte liksom hinta heller riktigt. Nej. Du kan få ett litet. Det jag jag på... hade någonting på tungan, du vänta. Nej. Vad fan heter du? Det? Det, det finns en annan kille med samma förnamn också som är ganska känd. Ja, vad bra. Nej, alltså jag är helt borta. Du får säga. Ryan Reynolds. Åh, oh, fan! Åh, <laughs> oh, vad jag blir. Men du blir två poäng på klipp nummer två också. Trean då. Puny god. Ja. Det är hulken. Ja. Det är från Avengers. Ja. Heter han Mark Ruffalo? Ja, det gör han. Snyggt, snyggt och Tre på nummer tre. Sen kommer vi till fyran då. Ja, yeah. jag Hitler över 200 gånger. Det är Captain America. Absolut. Jag tror det är från filmen Captain America. Ja. Sen tog det ett stopp där vad han heter också. <laughs> Och jag bara, det är, det är Rogers. Nej, det är vad karaktären heter. Det, jag kan ge samma, samma här. Samma förnamn. Är faktiskt med i detta... Eh... Uh, i, de, I denna tävling? Ja, det är ju Chris. Mm. Men jag kommer inte på vad han heter, för den som jag har lagt på Chris, den kommer senare. Ja, okej, okej. Du tog den alltså. Så jag, nej, du får säga att jag kommer inte på... Chris Evans. Chris Evans, ja men då är nästa rätt i alla fall. Det är ju bra det <laughs> jag bara, shit om jag har sagt fel nu. Men du fick två på den. Det är ju också skitbra ju för fan. Mm. Nummer fem är ju skitsvår. Joho, uh, excuse me. Can I come in this way or do I have to break my own window? Ja, den är skit Jag har eh, gissat på Spider-man. Helt rätt. Från. Det är, det är en tecknad serie. Jag vet inte om det. Jag har mm. på Amazing Spider-man. Ja, ah, synd faktiskt. Eh, Spectacular Spider-Man. Ah, heter serien Och jag vet inte vem som spelar den, men jag vet att Neil Patrick Harris har spelat Spider-man. Så jag tog han. Snyggt, men, men de, just detta är Joss Keaton, heter han. Ingen har det. Nej, så. samma här. Det är ingenting som är såhär, och jag vet att den där är skitsvår, men jag kan förklara sen varför mm. den är med. Jag känner igen rösten i alla fall, för jag har sett just den där Spectacular Spider-Man. Så jag förstod snyggt. att det var Spider-Man i alla fall, men ja, sen... Absolut, skitsnyggt. Bara... Det, är i alla fall ett, det är i alla fall ett poäng på, på femman. Det är bra. Just drink, I like it. Another! Eh, sexan. Det är ju Thor. Ja. Från filmen Thor. Och det är Chris Hemsworth. Ja, snyggt! Tre av tre! Sen kommer vi till sjuan. Kiss me. Public displays of affection make people very uncomfortable. Mm -hmm. Där tog jag Black Widow. Ja. Jag tog Captain America 3. Som heter... Ja, det är det jag inte kommer ah, okay, på. Okay. Ah, ja, okej, okej. Det är var därför lugnt, jag, jag frågade om man köper den. exakt. Lugnt köper den. Men jag kan inte komma på vad hon heter. Mm. -hmm. Och det är jättejobbigt. För jag kollade på ett SNL-klipp med henne igår. men mm -hmm. <laughs> Jag kan inte komma på vad hon heter. Så där ger jag mig. Det eh. hjälper inte om jag säger... R... Nej Tänk mer alltså inte som i bokstaven R utan som vad man får om man skär sig Åh oh, vad du, vad dålig du är Scarlett Johansson själv. Tack! Hahaha! <laughs> snyggt! Du... <laughs> snyggt <laughs> Ja det var, det var ju ganska bra tycker jag eh, Och du har helt rätt det är Captain America och som inte jag kan få fram det så är det ju absolut nummer tre det är Civil War Civil War, vi såg ju det Ja ser jag va det är inte Winter soldier men det är tvåan första hette ju bara Captain America men jag kunde inte komma på om det är just Civil War självklart mm, mm, mm. första heter väl The First Avenger också va ja precis ja. Eh, sen kommer vi till åtton ja answers the same now want to take your blow dryer and get the hell out of my afternoon sun där har jag blankt oh helt blank helt blank okay. Eh jag vet inte hur mycket jag vill hjälpa Ja lite du, ska du jag kan, hjälpa dig Du kan säga jag har noll koldioxid. Ja men vänta du ska, noll noll du ska till. få en Du ska få ett sådär ja, det, Jag ska uh, lyssna på den ena. I scensättningen av den här karaktären Eller vad mm. man ska kalla det för Så har han solat väldigt mycket <laughs> Det är så dåligt <laughs> <laughs> Ja jag tänkte ju att det är han uh... kommer, det kommer på vad han heter då? Nej det är det inte jag heller Okej okay, Eh uh. uh... Ja, han är ja. <laughs> uh, För det, det är väl också säkert för Spectacular Spider-Man eller vadå då? Nej, uh -huh. faktiskt inte. Men Du kör blankt på den då? Ja, jag kör blankt. Jag ja, inte på. Jag tänkte jag skulle försöka hjälpa till i alla fall. Uh -huh. Det är Nick Fury. Uh -huh. uh, på Nick Fury Agents of S.H.I.E.L.D. Med David Hasselhoff. Här är det David Hasselhoff. Jag tänkte att jag, tänkte jag här, undrar om det är, men det är alltså den gamla. Absolut, oh. absolut Nej jag kunde inte koppla för jag trodde inte du visste att Nick Fury var Hasselhoff Det jag kan jag säga, jag visste att Nick Fury var Hasselhoff faktiskt Dock ska jag berätta att jag lä har lärt mig en jävla massa avgöra de här, de här två <laughs> Bara de här två tävlingarna kan jag säga, satan <laughs> uh, nionde då Welcome to level 7 Oj, här kommer vi, det ju... Jag har fram att han heter Agent Smith Mm. Men är inte helt hundra. Och det är från Avengers. Mm. Men jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter. Mm. Och det kommer Eller... jag inte komma på heller. Okej. Okay. Det är i alla För fall. Det var jag chansen men Jag vet inte ens ja. om något av det stämmer. Eh, eh, namnet. Det är inte mycket ett namn så. Men det är Agent Carlson. Ja, oh, fan Carlson självklart. Och det är ur. Trailer till Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, Okej, okay. det är ingenting som Så att det, är, det, är ju, ah, det är Agents ah. of S.H.I.E.L.D. Som jag ville ha fram då, utav det Angel eh. Smith är fan Matrix Ja, exakt ah, okay. <laughs> Och skådespelaren heter Clark Gregg oh, ja. det, det, det är lurigt som fan Jag vet att vissa av de här var svåra Eller var svåra som fan alltså Och eh. sen oh, kommer you vi till tian då Ja you're gonna have to take this into the shop det är samma problem där. Jag vet att det är Ant-Man. Ja. Jag tror det är från Ant-Man. Mm. Men det kan också vara Civil War, men jag har chansar på Ant-Man. Ja. Men jag kan inte komma på vad skådespelaren heter. Han heter väl också Typ Mark, någonting eller något sånt där? Nej. Eh, han heter ju. Det är ett kort ja, det är jag kan, jag kan inte komma på några bra, något bra tips där heller utan att säga det typ bra ut. Du får ut. säga det för jag kan äh, inte komma Paul på Paul Rod. Det. Paul Rod, så är det, ja. äh, det är Och jag är jätteledsen, Nico. Men det är Civil War. Det är Civil War, ja. Ser. det är när han är in och springer i Iron Mans suit. Ja, ah, ja. Han springer in och så börjar han rycka ur sladdar och grejer och dona. <laughs> och då får jag Iron Man varningstexter och satyg. Det är till och med så att... Iron Man har ju en liten, liten instinkare i den där ja, sista jag, klippet jag, där Ja men jag lyssnade jag bara ja, men det är en inklipp så jag lyssnar inte på det Jag lyssnar bara på rösten ja, Jag ja. kanske skulle ha gått steget längre Ja där. Där, men du, du tog du, du var ju nära på att säga Civil War där Så jag tyckte det var snyggt ändå faktiskt Ja men det där var det gjorde du det bra Vad blev det totalt nu då? Nu ska vi se Två tre, Och ja det är ju självklart Marvel som är den röda tråden Nej Vad då, nej Tår jag vänder så blir jag ju förbannad på det det uh, är Avengers. Nej, Deadpool är inte Avenger. Uncanny Avengers? Nej. Jo, Nej. kolla upp, Uncanny Nej. Avengers. Han har varit och hjälpt till, han är inte en av Avengers. Skit ner dig. <laughs> jag har rätt på den. <laughs> oh, ska vi se? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Det är 10, som att 12, säga att Deadpool 13. är X-Men. 14, 15, 16. 17. 17 poäng drog du in där då? Det ja, är då, det är ju bra. Det är ju exakt samma som förra gången. Ja, då har jag ju gått om, Danne. Ja, det har du faktiskt. Just det. Danne har ju fått kanske två rätt på den här, så det är bra att han inte var med då. Nej, varför just det klippet av Spider-Man är med mm. är för att eh, Spider-Man har varit med i Uncanny Avengers, han också. Mm. Så det är därför, därför han är därför båda de två nej, är med. Nej. Och jag valde nej. Deadpool bara för att nej. mess with your heads. Nej, mm -hmm. du bara har chans. Du har ingen aning. Och du står Deadpool <laughs> för. Ja. Han är med X-Men också. Nej, han är inte med X-Men. Han springer runt X-Men, han är inte med. -men. Han är, han är, nej. nej, men det är bra jobbat. <laughs> nej, jag tyckte det var det är bra jobbat. Bra jobbat. <laughs> ja, det är bra. Som sagt, nästa vecka kör vi då Nintendo och veckans fråga är Vad tycker ni om kommentatorsspår i spel och film? Ja, tack så mycket för det här avsnittet Fernan. Ja, absolut. Tack själv. Så hörs vi alla nästa vecka igen. Håll det Hej. Hej och välkomna till avsnitt 59 Kanske jag ska kolla först yeah, men. Okej, okay, hej och välkomna till Abit Fan jag orkar inte, nu sker sig totalt Jag bara, uh, har du klickat igång eller? Okej, okay, hej och välkomna till Hur är det, jag brukar starta nu då Nu är jag jättetrött Okej, okay, hej välkomna till Abitonödet, säger det, eller avsnitt Hej och välkomna till Abitonödet Så är det <laughs> Okej, jag verkar inte... till. Nej, nej oh, jag orkar inte. Jag är så jävla trött. Det har aldrig hänt mig förut. Jag har fått stage fright. Helt jävla blackout, där, tror jag. jag sitter... Okej, vad är det? Sjunde gången i Klipp, taggning, 98.